Василь Шкляр. Залишенець. Чорний ворон. Записано студією «Наш формат» 2011 року. Читає Петро Бойко. Тобі, зозуля, навесні кувала щастя, а мені вороння кракало сумне. Забудь мене, забудь мене, пісня 1921 року долю чотирилітньої війни, яку Росія розв'язала проти Української Народної Республіки, було вирішено на користь загарбника. Армія УНР опинилася інтернованою за колючим дротом колишніх польських союзників. Однак збройна боротьба ще роками тривала майже на всіх теренах України. Відчайдушний опір російським окупантам чинили повстанці «Холодного Яру». На їхньому чорному бойовому прапорі був напис «Воля України або смерть». Частина перша Розділ перший Отамана Веремія Ховали в гунському лісі Без прощальних салю і промов Ховали потай уночі Двоє похмурих чоловіків привезли під водою труну З тілом загиблого А ще один привів із ближнього села священика Яму викопали за двадцять кроків на схід від старезного дуба, і тепер біля неї тихо світилася в темряві домовина. Недавно стругана соснова дошка ще пахла живицею. Відкрийте віко!» – попросив отець Олексій. Він довго роздмухував кадило, черкаючи відсирілими сірниками, які сичали, ламалися і не хотіли горіти. «Навіщо?» – запитав той, що привів священика. Його ширше, ніж довша голова, і закандзюблений ніс робили чоловіка схожим на велику сову. «Так треба», – сказав отець Олексій. «А може там дохлий пес?» «Ну, тут не до жартів, отче. Саме через те й годиться відкрити труну. Я можу зрозуміти все». Окрім святотатства Двоє похмурих чоловіків Підійшли ближче І поболі знехотя зняли віко Десь у глибині лісу Прокотилися ухкання зойки сича Якщо то правда, що темної ночі б'ються навкулачки чорти То це могли бути і їхні крики Так, це він, сказав отець Олексій Я знав Небіжчика, але чому його поклали у брелі?» «Такою була Веремієва воля, щоб його поховали у брелі і вишиванці», пояснив той, що був схожий на сову. «Отаман так і добою ходив. Хіба ви не знали?» «Дурна була звичка», озвався один із похмурих чоловіків. «Ворог його впізнавав серед нас ще здалеку, тільки й ціляли в цього бреля, поки не влучили». Зате й ми його бачили за версту, сказав другий похмурий чолов'я. Завжди бачили, що він з нами. Дурна була, заведенціє, повторив перший і сухо сплюнув через плече. Не твоє свиняче діло, сказав той, що був схожий на сову, починайте відправу отче, і якщо можна, то не розтягуйте, бо нас тут і ранок застане. «Добре, хоч що би ти зняли», – сказав отець Олексій. «Так йому буде легше йти до раю. Починайте від праву очі». Здалеку знов долинули моторошні ухкання зойки, і отець Олексій подумав, що сичі так не кричать. «Боже дух, і всякої плоти ти смерть подолав, і диявола знищив і життя світові Твоєму дарував Сам Господи у покой, Душу собшого грава Твого Веремія На місці світлім, на місці квітучим, На місці спокійнім Звідки втекли болізні, печалі, зітхання Всяке прогрішення вчинене ним Словом або ділом або помислом Як благий чоловіколюбець Бог прости Бо немає чоловіка, що жив, а не згрішив би Після короткої відправи Труну опустили в яму Кинули зверху пожнані землі І засипали могилу Але верх не виводили все розрівняли і притрусили падалішнім листям. «Ви зрозуміли нас, отче?» – сказав схожий на сову чоловік. «Ніхто не повинен знати цього місця. Вони його шукатимуть і мертвого». «Але не знайдуть», – сказав похмурий чоловік і кинув свого заступа на підводу. «Навіть якщо надибають цю місцину, його тут уже не буде». «Як то не буде?» – спитав отець Олексій. «А так? Вознесеться на небеса!» Отець Олексій перехрестився, і розлікувато повів плечима. «Холодна осіння ніч» – дихнула йому прямо за комір. «Запам'ятайте нас тут». Було всього четверо, майже з погрозою в голосі сказав той, що був схожий на сову. Окрім нас, цього більше ніхто не бачив. Коли що? З нас і спитають. Але він помилявся. На сусідньому дубі давно вже прокинувся старезний чорний ворон і одним оком сонно кліпав на це видовисько. Воронові було вже двісті сімдесят літ. Проте він досі не стомився спостерігати за людськими дивацтвами і намагався ставитися до них з розумінням. Тепер він сидів на дубі, який ще міцно тримав на собі поруділе листя, вдихав теплий дух ладану, і чорному воронові було тут затишно. Білий місяць четвертак не діставав його за дубовим листом, зате добре висвічував невеличку галявину, де копошилися люди. Ворон хоч був і сліпий на одне око, відразу впізнав і священика, і чоловіка з довгим закондзюбленим носом. Він їх бачив не вперше. Щоправда, чув погано, бо ворон, по правді, сказати був уже глухий, як пень. Глухий – і підсліпуватий, а проте добре бачив, що йому треба. Наприклад, цього разу він завважив із подивом, що отець Олексій не тільки вкоротив молебень, але й не опечатав могилу. Та ще чуднішою для нього буде інша причина цієї галювані. Це коли згодом сюди прийдуть інші люди – вони глиготатимуть не мовою чужі рогаті, Себто в рогатих шапках-будьонюках. Незнайомі чорному воронові люди прийдуть і відміряють Двадцять кроків на схід від старезного дуба І стануть копати, і викопають труну, Відкриють віко, та замість отамана Знайдуть там тільки записку, від якої можна було здуріти. Ворон тихенько реготне, затуливши дзьоба крилом, щоб не каркнути, щоб його не почули, бо тоді, рогаті, зганяючи злість, пальнуть ще й по ньому. Ворон не боявся смерті, але він не любив, коли пахне смаленим, а на старості літ ще й не терпів запаху горілого пороху. «Досі не можу собі пояснити, що то за радість така була перед кожним боєм, яка тримтіла в усьому тілі, мов би жива істота. Серце співало, в очах розведнялося, лоск бігав долонями». «Оце, як є твердий рішенець, що сьогодні виступаємо, чи хай навіть там узавтра, то вже місця собі не знаходиш, щось аж трусить тобою зсередини. Я бачив, що так було не тільки зі мною. Кожного з нас постигала ця втіха, тільки всяк переживав її по-своєму. Той походжав, як півень, той начищав уже вкотре рушницю, ще хтось мугикав, насвистував» а той сидів непорушно, тільки очі горіли лихим вгонем. А коли раптом бій відміняли, напосідало таке, якби ото молодиця враз відмовила тобі в останню хвилину, і ти залишився сам на сам зі своїм хотінням. Ні, не було у нас зовсім страху. Він звітрився разом з надією, Бо коли в чоловіка уже й надія пощезла, то який може бути страх. І немає тут чим хвалитися, сказала б сліпа ворожбитка Євдося, до якої прийшов я тоді, коли все починалося. Тож я прийшов до сліпої Євдосі, котра вміла забрати біль із людського тіла, вміла навіть зцілити душу. Прийшов і сказав: Забери у мене, Євдосю! Дві штуки нетребні, вийми їх із моєї душі, аби й знаку не зосталося. Які такі штуки нетребні? Тихо всміхнулася невидющими очима Євдося, як усміхаються сліпі. Страх і жаль, сказав я. Вийми з мене насамперед страх, тоді жаль. А вона похитала головою. Не можна без цього... «Зборонцеві! Без страху і жалю швидко себе загубиш!» сказала тоді сліпа Євдося. «І я ще не раз пригадаю її слова, коли рубатиму голови, і це вже стане для мене ніяким не бойовиськом, а буденною роботою, від якої тільки болітимуть руки ночами». Так було і тоді, коли ми захопили в полон китайців – та який там полон! Не було в нас ніякого брану. Ворогам ми відразу давали раду шаблями, не тратячи куль. Тож і того разу підвели косооких до колоди, і я показав їм, аби поклали на неї голови. Теж не знаю, що то за чуднота така була, що китайці, які потрапляли нам до рук, Мов заворожені підставляли шиї під наші шаблі. Ніяких тобі благань, пропощаду, жодного писку, цілковита згода з тим, чого не минути. І от коли вже кільканадцять голів покотилося в багряну від крові траву, до колоди підійшов останній. Худий, невеличкого зросту, ноги колесом, мені здавалося, що якби я вхопив його за коліно і пожбурив чим далі, то він і котився б, наче те колесо, хто знакуди нещастя та йоді. Але от що цікавого було в тому нещасті. Голова спереду поголена, а чуб на потилиці, заплетений у киску. І коли він став навколішки і поклав голову на колоду, то раптом узяв ту киску і задер на тім'я. Це мене розсмішило. Він що боявся, щоб таку красу не від'єднали від голови? Чи прибрав її з потилиці, аби не заляпати кров'ю? Рука моя опустилася. Я не знав, чи сміятися, чи що. Але добре бачив, що... В цьому косоокому немає ні краплі страху, ніби він вирушив прямісінько в рай. І сучий син боявся тільки одного, аби в тому раю його кіска була цілою чи пурною і не забризкана кров'ю. Тоді я вхопив його за того хвоста, різко підвів з колін і повернув до себе обличчям. Ні, жодної тіні страху не було в чорних шпаринах його очей. Він дивився на мене з якоюсь... Тихою цікавістю і розумінням. А потім сказав чань воюєт за тот, хто дає кусять, ти даєш кусять, чань будуть воювати за твоя. І я відпустив його кіску. І замість того, щоб знову кинути косоокого на колоду, обернувся до хлопців. «А що, заберемо цього ходю з собою?» Ходя так тоді називали китайців. «Може, обтешимо і вимуштруємо як собаку?» Тоді я ще не знав, що настане та чорна година, коли я залишуся в лісі, тільки з цим китайцем, і ми з'їмо з ним першу сиру ворону без солі. Чорний ворон – непримиримо хитрий і упрямий враг. Возраста около 30 лет, высокого роста, чорная борода, длинные чорні волосы до плеч – Глубоко посаженные глаза тоже темные, Взгляд тяжелый, медлительный, выражение лица суровые. Политически грамотен, Бывший офицер царской, А потом петлюровской армии, Одет в защитное, Опоясан двумя портупеями, Говорит, что с ними родился, Якобы мать ему рассказала, Что, когда он появился на свет, то был вот так накрест опутан пуповиной. Теперь имеет привычку постоянно закладывать руки за портупеи, так как очень неторопливый, почти неуклюжий в своих движениях. Даже странно, как при этом ему удается быть отличным наездником и метким стрелком. Сын лесничего сочиняет стихи, Отряд «Черного ворона» в настоящее время насчитывает около 300 пеших и 75 конных хорошо вооруженных бандитов. Оперирует преимущественно в Звенигородском, Черкасском, Чигиринском уездах, в частности, в том же Холодном Яре, Лебединском и Шпалянском лесах. По последним сведениям, то ли убит то ли тяжело ранен в бою з 102-м батальоном, в результаті которого батальон потерял помощника комісара, разведчика, 23 бойца, тачанку, 3 лошади. Смертельно ранен командир батальона. Уполномоченный Каковишников з донесення уповноваженого Кременчуцького губчака в Чигаринському повіті від 4 листопада 1921 року. І тільки вранці, коли випав легенький сніжок, він здогадався, що означали її слова. «Завтра ти снідатимеш на білій скатертині», сказала тоді сліпа Євдося. І її сині, молоді, як у дівчини очі, тихо всміхнулися. «Це ж у яких таких панів мені доведеться снідати?» – спитав чорний ворон, зводячись на лікті у твердому дерев'яному ліжку, трохи за короткому для його отаманського зросту. «Не у панів, а у панни, у білої панни!» – знов усміхнулася сама до себе Євдося. «Її хата!» Стояла глибоко в лісі серед боліт, що тяглися вздовж вузенької річки Ірдинь. І, дивлячись зодалік, можна було подумати, що цю хижу не теча трясовина поволі всмоктує в себе, але ні, гніздилася вона на твердому глинястому острівцеві і якщо й осідала, то тільки від старості. Зараз я. Змию з тебе всю хворість, і в досвіта ти підеш», – сказала Євдося. «Скільки я можу тебе калавурити, калавурити, стерегти?» Серед кімнати стояла широка добова кухва, наповнена до половини брунатною купіллю, від якої сходив гарячий трав'янистий дух. Поруч на долівці – Парували ще два казани з окропом. «Кажеш, піду отак просто до білої панни?» – перепитав чорний ворон. «А тож, може б хоч до неї зголив свою бороду? Я тобі дам шмат окиска, він гостріший за вогонь. Ще не вродилася та краля, заради якої я зголив би свою бороду». Ворон зняв цупку полотняну сорочку, і коли залишився у самих спідніх, знічено гляну на Євдосю. «Скидай, не соромся!» – підохотила вона. «Однак я нічого не бачу, а як захочу, то і так роздивлюсь, що мені треба». «Еге, не бачиш! А бороду як запримітила?» «Хіба ж тільки бороду!» «Я тебе обмацала всього, поки глатала, Та й не одну бороду знайшла на тобі, аж дві. «Е, як це аж дві?» – спитав чорний ворон. І враз прикусив язика, зніяковів ще дужче. «Ти таки трохи твердоголовій!» Вона дивилася нерухомими очима десь крізь ворона, але він, скидаючи спідні, все-таки затулився однією рукою. І коли нарешті заліз у кухву, відчув неабияку втіху. Темна гаряча вода огорнула його по груди. «Скільки ж це я провалявся в тебе, – євдосю спитав він. Трохи не з місяць кінь тебе приніс непритомного. Де він? Де мій мудей? – Стоїть у повідці, жує сінце, разом з козою галькою. У нього було надрубене вухо, але вже зажило. Ти за нього не переживай, за себе подумай. Водила віхтем по його м'язах Євдося. Може б кидав тинятися лісом та брався до якогось діла? Не буде вже пуття звоядства вашого. Це я тобі кажу. Так мені казала й моя сестра Марія. А ти що? Витяг шаблю і хотів зарубати. Але ж сестра все-таки. То це ти й мене? Можеш зарубати? Зумілася Євдося. Можу, сказав він. Лихим ти зробився. Зачерствів. Кажуть, навіть своїх убиваєш. Ти, що піддалися на Амнестію. Амнестія застаріла форма слова. «Амністія! Ті, що піддалися на амністію, не мої! Чекай, їх все одно знищить, але спершу витрусить душу і все випитає. Тут один шлях, або сюди, або туди!» Євдося примовкла, а коли змила йому, волосся лугом сказала, «Але якщо ти мене зарубаєш, то...» не матимеш нічки золотої, яку я тобі наворожила, якої ще нічки побачиш. Прийде до тебе сьогодні вночі дівчина славна, поділитися з нею своїм здоров'ям. І вона прийшла. Дівчина, «Славна і чиста, що пахла понтійською азалією, духмяним кадилом і дикою орхідеєю, які росли на заболочених берегах річечки Ірдинь. Багна, що ніколи не вимерзали, вберегли рослини до льодовикового періоду, і їх Євдося кидала в купіль, тож вона ця дівчина славна». Прийшла і лягла біля нього. Чорний ворон не бачив її у темряві, тільки чамрів од чистого повіву волосся і тіла відданого йому напоталу і, пригортаючи до себе дівчину славну, вроджену з того вулкану, що мільйон років тому вивернувся на місці тепершнього Холодного Яру, він ділився із нею своїм здоров'ям. Ставав коренем понтійської азалії, дикої орхідеї Кадила духмяно і переливав у них свою міць А сам пив силу з її грудей І так вони ставали єдиним колообігом Озовися ж до мене хоч словом Просив чорний ворон, відпускаючи її у стазі свого цілунку, Та вона не подала навіть голосу, Тільки стогнала леготом орхідейним. А коли вже пішла від нього, То ворон подумав, що це була Хемерамана, Яку наслала на нього Євдося. Чи може то й сама Євдося, Прийшла до нього, позичивши у своїй молодості одненьку золоту нічку, хто його знає. Але щось тут було нечисте з цією дівою чистою, бо коли вона щезла, на тому місці ще довго тремтів сніп білого світла. Вранці чорний ворон у Мудея, до всього ще вкоротив праве стримено, бо його поранена права нога не розгиналася до кінця, тож була трохи коротшою ліву, Приострожив дончака розумаку Мудея і коли рушив своєю дорогою, то здогадався, що означали євдосині слова про сніданок на білій скатертині цією скатертиною, і був йому ось цей білий сніжок, що вперше сьогоріч притрусив землю і ще й тепер ліниво пролітав над ірдинськими болотами. Біла панна зима тихо ступала йому назустріч. Застояний мудей поривався до бігу, поспішав розім'ятися і відразу пішов дриндом, таким собі граційним клусом, від якого і вершник одразу вирівнювався у спині і розправляв плечі. А за плечима в Чорного Ворона, ще був карабін. Кишеню чумарки відтягувала французька граната кукурудза, і він дивувався, як з усім цим добром Мудей доніс його, непритомного до Євдосі. Як здогадався, що пораненого атамана треба доправити саме до знахарки, ворон знав, що Мудеєві розуму не позичати, кінь рятував його вже не раз, але як те в нього виходило, важко сказати. Останє, що ворон пригадував із минулого бою, це те, що лежав на землі, геть розчавлений, не міг навіть звестися на ноги, і тоді мудей також ліг біля нього, тихенько заіржав, припрошуючи в сідло. У тій коло вони загубили тільки воронову смушеву шапку, за кою тепер він дуже шкодував, не так за самою шапкою, як за чорним шликом, на котрому було вишито дві слові дівочої рукою «Вертайсь, росою». Він і тепер сидів у сідлі простоволосий. Ріденький лепатий сніжок падав йому на довге волосся, падав на тихі дерева та ще на незамерзлу землю і позаду Залишалися сліди від копит, підбитих добрими японськими вухналями. Довший час ворон не правив конем. Тут, серед боліт, мудей знав дорогу краще за нього, він знав твердий путівець не оком, а чув його своїми копитами, чув усією душею, бо ворон був певен, що в його товариша є душа. Тому він Нікому не міг повірити, що холодноярський отаман Василь Чучупака загинув через коня. Усі, як один, стояли саме на цьому, винуватили отаманову кобилу зірку. Вона мала білу зірку на лобі, яка мовляв знатурилася, зірвалася за жеребцем, і коли Василь утікав від червоного ескадрону, його хтива англо-арабка зачула позаду іржання коня, розвернулася і понесла вершника на ворожу кінноту, понесла прямісінько чортові в зуби. Василь застрочив зі свого ж Люйса, скосив кількох кіннотників і ще встиг поміняти на кулеметі кружок, та коли вистріляв усі набої, то вихопив бравнінга... І приставив собі до скроні. Прокіп Пономаренко на прізвисько Квочка, який тоді уцілів, казав, що Василевий передсмертний крик докотився аж до Мотреного монастиря. Живий. На весь голос закричав Чучупака. І не знати було, до кого звертався він в останню хвилину, чи до брата, чи до свого гайдамацького полку, чи, може, до України. Але Чорний Ворон міг покласти голову під копито своєму мудеєві, що все це було не так. Василя Чучупаку не могла занапастити кобила. Так, того квітневого дня вона, його зірка, справді поводилася норовисто. Василь їхав до хутора кресельців лісництво на раду отаманів. Його супроводжували ще брат Петро Чучупака, Боровицький отаман Павло Солонько, Гриб, Квочка, Юрко, Залізняк. Усі були в гуморі, раділи першому вже по справжньому теплому сонцю і сміялися з найменшої абищиці – Сміялися із Отаманової кобили зірки, яка, зачувши весняну теплінь, втратила сором і терлася об Солонькового жеребця, доки сідлом розірвала штани самому Солонькові, той скипів. Здай Василю її на мило, бо набереся біди. Я на зірці ще ввійду, до Києва засміявся отаман, а штани ми тобі залатаємо, скидай хоч зараз. Я б Уже краще на козі з'їздив, Плюнув з пересердя Павло Солонько. А в хаті лісника Гречаного Вже пахло упрілим борщем, Однак до столу не сідали, Мали надійти ще хлопці. Поки їх піджидали, Сіли грати в підкидного, І Василь Чучупака До драних штанів Ще й навішав Солонькові погонів. То геть похнюпився, Перестав з Василем і балакати. Коли це раптом Бахнув постріл вартового. Всі повискакували на двір і побачили, що лісництво оточила ворожа кіннота. Наші хлопці теж кинулися до коней. Та не всі встигли, до того ж схарапуджені коні, прив'язані до тину, намертво позашморгували вузли на поводах, і Василь Чучупака шаблею розрубав того узла, аби мерщій відв'язати зірку. Він першим вихопився на пагорб і замить уже міг розчинитися в лісі, але озирнувся і побачив, як скручують і в'яжуть його рідного брата і Павла Солонька. А тепер стійно, хлопці! «Знімімо шапки і добре подумаймо своїми твердими головами, як сказала б Євдося. Тепер нехай хтось пояснить мені ось яку штуку». Якби хтива англо-арабка зірка сама розвернулася на тому пагорбі і помчала на іржання чужого жеребця, то чи зміг би Василь Чучупака вчасно зіскочити з неї, або й угатити кулю кобилів в ухо, зміг би ще як? Але ж він побачив, як в'яжуть його брата. Та хай би навіть не брата В'яжуть Боровицького отамана Павла Солонька Який щойно журився За розірваними штаньми Сердився, що Василь навішав йому погонів А тепер прощався З життям І якби ж то тільки з життям Попереду були катування В чекістських мордовнях де перш ніж стратити Тобі викудуть очі і відріжуть язик Василь це знав, може краще за інших Знав І йдучи на свій рішенець не «Не вагався ані секунди, тож хай там знатурилася, чи не знатурилась англо-арабка, але він сам» розвернув її наопач і помчав назад, щоб розсіяти ворожу лаву зі свого вірного Люйса і визволити Петра і Павла. Я навіть переконаний, що зірка несла його рівно і легко, бо добрий кінь завжди відчуває свого вершника, добрий кінь, повірте мені, уміє відчути запал і радість боротьби, а коли не вдалося розсіяти лаву, коли на другому кружку захлинувся розпечений люйс І Василь опинився в тісному кільці кінноти То підніс до скроні бельгійського бравнінга І покотилася Довга луна від яру до яру Від хутора Кресельці Аж до Мотреного монастиря Живий. І тоді до нього вже мертвого Підійшов вислзадий командир ескадрону Метрюха Герасимов. Підійшов із жалем великим, що не вдалося живцем захопити атамана. Але спершу він здивувався, бо замість страшного бандита побачив хлопця років 25 з білявим волоссям, і блакитними очима, які дивилися в квітневе небо, і усміхалися першому вже по-справжньому теплому сонцю. Митрюха Герасімов не витримав, ударив мертвого шоботом, тоді вихопив у когось гвинтівку, і кольбою став амселити в усміхнене, нестерпно красиве лице». Йо орда сприйняла цю лють як наказ. Кацап'юги юрбою налетіли на мертвого, дрібні, кривоноги, але дуже мордаті, з пласкими налитими кров'ю мармизами, вони з дикунським глготанням і матючнею також почали гамселити отамана кольбами. І так гамселили, що приблуда із недалекого жаботина Федька Пісков, котрий показав їм дорогу на хутір-кресельці, на у штани, і довго не міг допетрити, що це воно таке гаряче, чи не кров стікає по литках. Перелякався в смерть вилупок, хоча й не знав, що через тиждень загойдається в зашмургу на сухій ляці». А кацапидли ніяк не могли вгамуватися, і хто з скільки, бо не ще, зганяли злість на мертвому. Аж тут гримнув ще один постріл, то вже Метрюха Герасімов вихопив Мавзера і пальнув у синє квітневе небо. «Довольно, придурки, хто нам поверить, що це сам Чучупака?» А тв'зомка лучше бандіток його родної матушки, пусть полюбується. І вони прив'язали понівечене тіло до коня і поволокли аж у Мельники. Слідом їхала підвода, на якій везли зв'язаних Петра Чучупаку і Павла Солонька. Петро сидів, скам'янілий, а Павло закусив нижню губу. І тоненька цівочка крові стікала йому на підборіддя. Перед чорним шляхом, що пролягав через ліс, ворон потяг заповід ліворуч, але мудей став як укопаний, став, застриг вухами, і ворон ще раз зауважив, що праве вухо коня живе. Навскис надрубане, Трохи вкорочене, проте чутливе І сторожке. Зовсім недалечко Застрикотала сорока, Видно, угледіла простоволосого Вершника, а може Запримітила й когось іншого, Бо чого б це, мудей, зупинився, Ні сіло, ні впало, коли йому Велено було цоб. Ворон зняв За спини карабін, Взяв його на переваги і повів Очима, поміж дерев, поки зачепився поглядом за густу вільшину. Проте нічого не застеріг, то приклав до рота долоню човником і тихо каркнув. Замить у вільшині теж почулося кар, але якесь несміливе, тонкоголосе, мовби це ота сорока білобока перекривляла ворона. Втім, він добре знав, що це не сорока, і клацнув замком карабіна. «Вороне, ти живий!» – почувся голос. А за тим голосом із більшини виплив вершник на легкому як тінь коні, при шаблі, у короткому кружку і сивій високій шапці з блакитним шликом. «Ти живий!» «Леле!» Це була. Дося Апілат, грушківська молода козачка, яка воювала в холодноярському гайдамацькому полку ще з Василем Чучупакою, Чупакою, і ворон бачив її, може, разів зотри, але так не у бою, у бою, казали хлопці, це була сатана вона, рубала з обох рук, ординські голови сипалися, як кавуни, і в найгустішій ворожій лаві за нею залишалася кривава просіка. Ворн мало йняв тому віри, бо яка могла бути диявольська сила в тендітному тілі дівчини, хай і гінкому та пружному, але все-таки дівочому тілі, ліпленому не для того». Що було насправді могутнім удосі, та це її довга розкішна коса, яку не просто було сховати навіть у глибокій папасі, досі заправляла під шапку свій скарб. По факірському якимось особливим фасоном і з таким викрутасом, що ворон аж рота розкрив, коли це побачив за першої їхньої зустрічі на подвір'ї Мотриного монастиря. Прив'язати грайливо примружила ясні оченята, в яких гарцювало два скупаних у сморі чортиська, він подумав тоді, що такою косою не одному можна світ зав'язати. Але сказав не треба я вже прив'язаний. Чорти в її очах застигли від подиву, досі так крутнулася на підворах новеньких хромових чобіт, що за строгів посипалися іскри. Після того вони бачилися ще двічі, і щоразу вона глузливо перепитувала в нього: То як, вороне, ти ще на припоні, якщо зараз вона знов це спитає Він не подивиться на холод, стягне її з коня І отут прямо в білій скатертині покаже Чия шабля замашніша Тільки звідки ля тут дося взялася «А чутка пішла тебе вбито», – сказала вона. Спершу я теж так подумав. «Ти часом не привид?» – вона під'їхала до чорного ворона у притул. І тепер в її очах посміхалося двоє лагідних янголят. «Можна доторкнутися до тебе, якщо не боїся», – дося. Провела пальцями по його бороді. Злегенька торкнулася в уст. «А звідки вертаєш?» «Та з того світу». «І шапку там?» загубив Еге. «Подарував!» Ворон примружив око на досиних яноголят. «А ти? Як тут опинилася?» здивовано спитав він, хоч дивуватися не було чому чорним шляхом вона завжди поверталася в грушківку тож і тепер їй лежала така дорога тільки цього разу дося їхала в своє село надовго вважай, до весни адже на зиму лісовики йшли під землю майже до середини березня вони осідали в землянках і досі там було б може й весело але трішки незручно і страмно не тому що вона така пані але зрозумій мене вороне я все-таки жінка Мені треба вчасно і помитися, і розчесатися, і ще дещо зробити, а це не так просто, як вашому братові. Хоч воно кожному важко жити кротом. «А мені під землею весело», – сказав він. «У гурті, може, і так погодилася дося, але ти ж не любиш, коли від жінки пахне козою. Якщо молодою і чистою, то чого ж?» Ворон сіпнув ніздрями, відчув якийсь невловимо знайомий запах, що легенько від віддосі, дражливо приємний, але не вгаданий. А що, хлопці не можуть вирити для тебе окрему земляночку? Хіба що надвох з тобою Засміялася Дося Так білозубо, ніби хто ж меню Перлів сипнув перед ним І сміялася виклично й довго Поки на очі їй Не набігли сльози Вона враз притихла І міцно стулила губи «Досю, — сказав він, — пробач За що? Не знаю Ворон так зніяковів Аж мудей переступив із ноги на ногу. Ти така гарна. Не бреши. Давай краще. Попрощаємось, вороне, га? Попрощаємося до весни. Вона підняла праву руку вгору. Він зробив так само, і їхні відкриті долоні спершу притулилися одна до одної, а потім зімкнулися в дружньому потиску цебу. Чоловічий жест прощання, але ж дося. Мала вояцьку славу, а отже і право на козацький звичай. Потиск її руки був міцний. Ця рука справді вміла тримати і шаблю, і рушницю. Тільки ж на ворона знову війнула не порохом, а чим-чим. «Чимось невловимо знайомим, що мало сходити лише від жінки!» «До весни!» – подивилася йому глибоко в очі. «До весни!» – дося торкнула коня острогами. І він легкий, мов тінь, поплив у бік чорного шляху. Та від'їхавши кроків за десять, вона враз натягнула повід. «Гей, ворони!» «Тримай!» Він і не зглядівся, як у повітрі майнула сива папаха з блакитним шликом, і ворон випростався в стременах, майже наповен зріст, аби її впіймати. «Це, щоб не замерз у холодному яру!» Довга важка коса, вивільнена з-під попахи, розгорнулася мов жива, обвелася до кола шиї, сягнула пояса і лягла аж на круп коня. Вершниця щезла за деревами, а він, спонтеличений, ще довго тримав у руці ту шапку, поки нарешті накинув на голову. Накинув і швидко зняв, припав Обличчям доїще теплого споду. Ні, не може бути! Подих йому перехопив запах понтійської азалії кадила духмяного і дикої орхідеї. Розділ в Гунском лесу опять появилась банда Веремия в количестве восьмидесяти штыков и тридцати сабель при двух пулеметах Максим и пяти Льюисах. Бандиты среди белого дня совершили внезапный налет на Златополь, ограбили волы с полком, телефонную станцию, захватили в плен начальника милиции, который, по некоторым сведениям, работал на них. Известно, что среди бандитов существуют обычаи, когда один из них берет себе псевдоним погибшего главаря. Однако есть основания считать, что атаман, Вірімій не погиб і продолжает своє кроваве дело, Прідпринімаються всі попитки вияснення этого факта. Уполномочений д'яконов. З донесення уповноваженого Кременчуцького губчика в Чигиринському повіті від 6 грудня 1921 року. Вони Під'їхали чотириколісною бричкою до хати. Це край села біля Кривого Узвозу, де жили Веремієва мати та його молода дружина Ганнуся. І спершу спокійно так почали розпитувати, де їхній господар, чи не давав знати про себе, коли він востаннє навідувався додому, Мати ганнуся в один голос, божилися, що не з'являвся він, хто знай відколи, як завіявся десь ще в Пилипіку, то тільки його й бачили. Високий приходень у шкірянці з тонкою гусячою шиєю, обсипаною прищами, сказав, що коли чоловік завіявся, невідомо куди, то треба піти в управу і заявити, мовляв, він одкинувся від от хати від жінки й матері, то й вони, жінка й мати, відмовляються від нього. А не зречетесь? Будете відповідати перед сову властю, якщо він подався в банду чи в петлюрівську шайку. «Та як же ми будемо відмовлятися від нього, мати на те, коли невідомо, чи він хоч живий, чи, мовже, його й кісточки десь у сирій землі? Гріх же великий відмовлятися від мертвого! А що? Може, чули щось про загибель його? Ще дужче витягнув гусячу шию той ушхирянці. Та де ж би ми чули, як ні слуху, ні духу від нього?» – знезала плечима Ганнуся. І мимохідь приклала руку до свого лона, де віднедавна почула, що воно вже ворушиться. Вона справді не знала, що з веремієм. Докатилася чутка, що загинув під гунським лісом, і там його поховали. А потім люди казали, що ні, то брехня. Отаман не стих кого так легко вбити. Він тільки поранений і переховується в надійному місці. То він лишень підманив так червоних, поклавши в труну іншого чоловіка в брилі і вишиванці, аби його більше не шукали і дали спокій жінці та матері. Десь, мов, прохопився словом його ад'ютант на прізвисько Чорт, що начебто отримав чудернацьку записку від Веремія. Чорт прийшов до Клуні, де вони з отаманом умовлялися стрітися, якщо розминуться в бою, та замість отамана знайшов там тільки записку, нашкрябану його рукою. «Мене буде поховано в Гунському лісі за двадцять кроків на схід від старезного дуба» але хто ж це знає наперед, коли його жде смерть і де його закопають. Потім ще Люди стали шептатися, що козаки поховали Веремія на старому цвинтарі в їхньому таки селі, поховали серед ночі так, щоб навіть жінка й мати не знали, бо рано чи пізно викажуть своїми слізьми могилу атамана. довго мучилися, вагалися, Ганнуся з матір'ю, не хотіли брати гріха на душу. Та й страшно було, але невідання було ще тяжчим, і тоді вони. Удвох вночі, так і пішли на старий цвинтар, де вже давно не ховали нікого. Пішли і знайшли там свіжу могилу серед запалих гробків та похилених трухлявих хрестів, і стали копати, і докопалися грішники до труни, натерпілися страху до холодного поту. Тільки та свіжа труна також була без небіжчика, але. Лежала в ній закривавлена Вернієва вишиванка. — Ага, ні слуха, ні духа, значить, — рипнув своєю шкуратянкою той, що мав прищаву гусячу шею. — І отказываться от него ви не собіраєтесь. Ну так смотрите ж... Якщо вдруг этот слух или дух появиться, тогда пеняйте на себя, тогда і вас похоронять заживо». Заброди пішли, але Гануся знала, що це тільки початок. Вони б давно з'їли їх з матір'ю живцем, та не зробили цього тільки тому, що сюди ще міг навідатися Веремій. Вони не відчепляться від них, поки не знайдуть його живого чи мертвого. Серце підказувало їй, що Веремій живий, інакше чого, бо то замість невіщика класти в труну лише його одяг. Така омана була для неї незрозумілою і навіть зловісною, а Нуся тільки розуміла, що хтось затіяв зухвалу гру, і цей хтось, скоріше за все, був її чоловіком». А раз так, то він живий, мертві негодні на жарти, навіть якщо за життя вони були вдатні до найхимерніших витівок. А якщо Веремій живий, то все, що він робить, має свій глузд, і рано чи пізно чоловік неодмінно до неї обізветься чи подасть якийсь знак. Так собі міркувала ганнуся, стоячи біля причілка хати, аж поки вгледіла на вершечку акації чорного ворона. Той сидів трішки надутий і сонний, але Ганнуся побачила в ньому недобру прикмету, відчула якесь лихе віщування, аж млість підкотила до горла. Її навіть знудило, але це вже було не вперше відтоді, як вона зачула важкість у лоні, і даремно Ганнуся Нарікала на ворона. Той був настільки старий, що вже не міг і не хотів нічого віщувати. Він просто спостерігав зверху за людською метушнею, бо це було єдине, що його ще цікавило в цьому нескінченному житті. Марнота над марнотами, все намарне, думав ворон, дивлячись у слід бритці, яка віддалялася від кривого взвозу, котяться ті колеса в один бік, а потім знову повернуть назад. І чи віщував він, чи ні. А наступної ночі хтось постукав у вікно, дрібно так, як це робив Веремій. Вони з матір'ю обоє кинулися зі сну, але то був якийсь чужий чоловік, він не сказав нічого, Лиш передав Ганусі вісточку, писану друкованими літерами. Якщо хочеш мене побачити, то приходь у суботу після заходу сонця до високої греблі. «Ніколи я не був мародером, та завжди...» З якимось дурним лоскотом у грудях любив потрусити потайні чужинські кишені, планшетки й портфелі, які носили не дрібнота, а здебільшого риба серйозніша в суконних френчах шкірі і хутрах. Траплялися там, звісно, й коштовні речі, та ще цікавішими були всякі папери, що стосувалися нашого брата більше ніж кого іншого. Я не кажу про більшовицькі агітки які годилися нам хіба що на козячі ніжки, а от їхні приписи та настанови були для мене справжніми знахідками. Чого вартувало, бодай, те суворе попередження, яке я знайшов у планшеті головного черкаського бебеха Яші Гальперовича, котрий так необачно відважився дістатися на автомобілі аж до Кременчука, непоказного містечка, якому, мабуть, ніколи й не снилося, що воно стане губернським містом, але хай не вклониться холодному Яру та його лісовикам, це через них ви Виникла гвалтовна потреба створити новий губернський центр Ближче до осиного гнізда бандитизму І потяглися до Кременчука всі оті губривкоми, парткоми, бебе, губчика, військоми Та всілякі інші коми, яких наполодила комуна Бебехи від абревіатури ББ спецчастини призначені для боротьби з бандитизмом. Отже, я не про те. Я хочу сказати про головного черкаського бебеха Яшу Альперовича, який наважився вирушити в таку небезпечну дорогу на авто лише з чотирма чекістами охоронцями якщо брати до уваги шофера. А наважився Альперович Покозиритися на американському пірсі з відкритим верхом тільки тому, що довкола головних доріг кишили тоді регулярні частини червоних, котрі день у день прибували цілими ешелонами на станцію Бобринську і розповзалися, як мурашва, в напрямку Чигирина, Кам'янки, Черкас, Звенгородки, Знам'янки були то Невеличкі назрістка речконоги, пихаті на храписті москалі, довготелесі, товстошкурі, латиші з крижаними очима, вовкуваті вічно голодні китайці, яких наші селяни називали сліпими, юродиві з лиця чуваші та башкири, і в усіх на язиці крутилося одне загадково страхітливе слово – хальодний яр. Усі вони думали, гадали, що ж воно таке, цей хальодний яр. Що ж воно за сила така незвичайна, На яку їх перекинули З найвіддаленіших фронтів? Проте цього ніхто Не міг добуття розтлумачити. Москалі казали, що Яр це якась Древня фортеця, Ще князя Долгорукого, Де всі люди велетенські і довгорукі. Чуваші та башкири Вважали, що Яр це ім'я Якогось великого полководця, Щось таке, як Ченгізха, котрий так розперезався, що не хоче визнавати комуну. Китайці сподівалися, що це така закраїна, обгороджена високим муром, де хоч і холодно, зате повно рису і всілякого їдла, але тим їдлом не хочуть із ними ділитися. Але тиші нічого не думали, вони просто були латиськими стрільцями і мовчки ждали наказу. Отож, головний черкаський бебег Яша Гальперович сміливо з вітерцем і форсом вирушив у відкритому американському пірсі на Кременчук і так не дуже далеко й заїхав, як за Худоліївкою, вигулькнуло йому назустріч кілька кінотників у рогатих шапках будьонівках з величезними ганчер'яними зірками на лобі. Яша Гальперович. Звелів бодієві зупинитися, аби розпитати у будьонівців, чи не чути тут на дорогах контри. — Какой часті? — спитав він суворим командирським голосом, завваживши, як кінотники обступають пірса з усіх боків. Лебонь такого ще й не бачили. — А що, не видно? — пика будьонівця, який нагнувся над яшею, аж лисніла від посмішки. — Я спрашиваю, какой часті? — «Асобова назначення, – відповів Нахаба. – Ілі я на вовкулаку похож?» Я ледве не розреготався, спостерігаючи за цією комедією, бо то й справді був мій хорунжий на прізвисько вовкулака. Сам же я сидів верхи в придорожному лісочку, щоб не сполохати чекістів довгим чубом і бородою. Попрошу, пред'явіть документи вовкулака упердуло карабіном нагруднули в нагрудну ліву кишеню Френча. «Да як вы смеете!» – верескнув Яша Гальперович, і його бурякове від злості лице раптом взялося крейдою. Він побачив, що кінотники, які з усіх боків милувалися пірсом, в одну мить звели рушниці. До горлянки шофера навіть було приставлено довгу кавалерійську шаблю, і коли в того від хвилювання вирухнувся борлак, то на ньому з'явилася червона цятка. Я ж все зрозумів. Його напружена позитура ураз зів'яла. Один чекіст викликав у мене повагу. Він потягся правою рукою до нагрудної кишені, начебто дістати документи, та зненацька в ті руці, мов з рукава, з'явився маленький, як іграшка, револьвер Кобольд. Бідолаха приставив його до підгорля і натав. Тиснув на спуск. Постріл був зовсім тихенький. Мій мудей, після відрея чменю пахкає голосніше. А це так ніби комар чхнув. І слава Богу, бо в наші плани не входила стрілянина. Але й після того слабенького пуку голова чи якось так чудно тріпнулася. І він уже мертвий зовсім спокійно відкинувся на спинку сидіння, викликаючи у мене не тільки повагу, а й схвалення. Хлопці, щоб не заляпати таку гарну машину кров'ю, витягли з неї зумлілого Альперовича та ще двох напівпритомних чекістів і потягли в лісочок. Вовкулака, умостившись поруч із водієм, наказав правувати за ними. По правді сказати, я лише тут, у переліску, дізнався...» Хто потрапив у наші сіті? Коли переглянув їхні документи, серце моє заспівало. Гальперович, трохи огоутавшись, попросив мене відійти вбік поговорити, Вічнавич. Ви! Чорний ворон! Білих воронів не буває, пояснив я йому. Яша Гальперович нервово кивнув, навіть спробував усміхнутися, потім. Натурно ковтаючи повитря, прошам котию. Моих попутчиков следует немедленно ликвидировать. Тогда я, как начальник уездного ББ, смогу вам пригодиться. Цикаво, — сказал я. Чем же? Для своих придумаю версию, как я чудом вырвался из бандитских когтей, а потом... Немного спустя смогу передати вам через связных очень важную інформацію. Наприклад, подав я Надію Яші, «Например, где и когда на вас готовится облава или кто среди ваших людей является нашим агентом?» Мене вразила його дурість. Напевно, страх потьмарив Гальперовичу мізки, бо він плів синітницю. Я сказав, для початку ти сам зліквідуєш своїх, зарубаєш їх шаблею. — А можна з револьвера? — облизав він сухі губи. — Ні, не треба лякати гробців, ти їх зарубаєш. — Я, знаєте, не кавалеріст, не вмію аудувати шаблі. — А тебе й тупим боком порадив я, поміж вуха, як кролів. «Тогда поставьте всех твоих гадышком спиною. Ми підійшли до чекістів, що тремтіли в оточенні моїх хлопців. Я наказав їм стати рядком один біля одного. «Страчувати вас напросився товариш Гальпірович», – сказав я, подаючи йому шаблю. «Поверніться до нього спиною і станьте на коліна». «Юда», – процідив Рудей, – Верлокий Бебех схоже, що вихрест, але першим повернувся і став навколюшки. Він знав, що так легше умирати, тому ще й нагнув голову. Те саме зробили й інші мовчки з якоюсь викличною покорою. Цього верлоку Гальперович, звісно ж, і рубанув першим противдарів не тупим боком, а гострим, і я подумав, що шаблю він тримає не вперше. Рубав не по шиї, по тім'ю. Жертви без жодного звуку падали ніцма. З розколотими черепами, червона юшка бризкала яшина на чоботи і аліфе. Головний черкаський бебек подивився на мене з псячою відданістю і почуттям виконаного обов'язку. Ну як? «Юда, він і є, Юда!» – зітхнув я. «Не хочу об тебе навіть шаблю поганити, повісити його!» Він упав на коріна. Благав його вислухати, щось белькотів про секретне затруднічество, а потім... «Загріб п'ятірнею жменю землі, змішаної з кров'ю і мозком його товаріщі, запхав до рота і почав жувати. Не вірите, Клянусь вам, Я готов землю гристи!» «Вона не твоя!» – сказав був кулака. Яша Гальперович так заївся з землею, розмазавши її по всьому писку, що мені стало бридко. Несосвітена Мара вилупила до мене великі, мов курячі яйця, баньки, белькотіла якесь безглуздя, а потім ухопила мене за чобіт і припала до нього своїми закривавленими губами. Я махнув хлопцям, щоб не зволікали, а мої хлопці – Полінувалися зробити це врочисто, звісивши з міцної гілляки кругленький зашмор. Вони нагнули володу березу, прив'язали за шию Яшу Альперовича його ж таки паском, майже до вершечка, і відпустили. Гнучке деревце не вирівнялося лишень, шарпнулося вгору і загойдалося так, що Яша час від часу діставав ногами землі але метляючи ними, тільки відштовхувався вгору і телепався на бідній березі, мов яка потороча. Жаль було залишати в лісочку пірса. Проте їхати битими шляхами нам не годилося, а для лісу цей тарантас не підходив. За ліпших часів він би нам знадобився, чорноліський отаман – Пилип Хмара таку машину колись запрягав кіньми і катав дівчат, але тож Хмара він навіть випускав власні гроші у своїй окрузі. Ходили в його цвітній та по інших селах тільки такі кредитки тимчасового уряду, на яких стояла печатка тризуб і підпис Хмара. Нам, сірим, зараз було не до того. Ми тільки забрали з машини скриньку гранат Мільса, Кулемет, шоша, взяли також ящик доброго вина з печеною поросятиною та паляницею. розжилися ще на два новенькі парабелуми, три револьвери Штайр і вже згаданий німецький Кобольд, але цю іграшку важко назвати трофеєм, вона годилася хіба що для дам та самогубців, мене більше потішив планшет Альперовича. Хлопці повкидали мертв'яків назад у машину, навіть Яшу Гальпировича відчепили з берези і поклали туди, де взяли. Націливши з бака бензину, облили трупи і викотили пірса на дорогу. З вогнем у лісочку не бавилися, бо ще покійний Василь Чучупака постановив давати по двадцять шомполів на голе тіло кожному, хто занапастить бодай одне дерево. Лише тут, на дорозі, вовкулака, закуривши цигарочку, кинув сірника на мокрого яшу. Обсохне стерво! Ми вже були далеченько, коли рванув бензобак і над пірсом Закурів чорний дим. У планшеті Гальперовича я знайшов давно відому нам пожовклу інструкцію агітаторам комуністам на Україні, яка, між іншим, мені дуже подобалася, наче писав її не Троцький, а сам Симон Петлюра, чого варта була хоча б ось така правда матінка. Вы должны помнить, что коммуну, чрезвычайку, продовольственные отряды комиссаров, евреев украинский крестьянин возненавидел до глубины души в нем проснулся спавший сотни лет вольный дух запорожского казачества и гайдамаков. Этот страшный дух, который кипит, бурлит, как Днепр на порогах, и заставляет украинцев творить чудеса храбрости. Это тот самый дух вольности, который давал им нечеловеческую силу в течение сотен лет воевать против своих угнетателей, поляков, русских, татар и турок. Невинне застереження порівняно з тим приписом, що я знайшов у планшеті. Він мені нічого нового не відкривав. Однак потрібен був козакам, які, виморені роками боротьби, змучені лісовим життям, ні-ні та й подумували про амнестію – Таких я навчився розпізнавати здалеку. Зажуриться чоловік, ходить, як припутень, не їсть, не п'є, світ йому немилий. Я, силоміць, не тримав нікого, відпускав заломлених та зневірених під три вітри. Забороняв тільки покидати загін самовільно, без попередження, і брати з собою зброю. Там, голубе, скаже, що воював косою. И, если когось выдасы, то знаешь сам, дистанемо и на тому свете, Той припис мав гриф совершенно секретно. Поддавшихся на амнистию бандитов националистической окраски, поначалу ни в коем случае не расстреливать и не брать под стражу, а наоборот, после тщательной проверки привлекать к работе в соворганах, в частности в милиции, использовать в качестве агентов, секретных сотрудников, информаторов для оперативного выявления оставшихся в лесу банд и подполья, амнистированных главарей немедленно отправлять в Харьков якобы для дальнейшего осведомления, и только там, после допросов, Унічтажать Коли ми повернулися До Лебединського лісу Я зібрав козаків Прочитав у голос цей папір І передав його шеренгою Щоб кожен міг роздивитися На власні очі Потім усі й так знали Що В більшовицьку амнесцію Може повірити лише дурень Але змора і безпросвітність Боротьби робили своє Папір повернувся до мене, я зіжмакав його, кинув під ноги і наступив чоботом, потім сказав. Ще раз повторюю вам, що нікому не боронитиму явитися нам Амнестію. Це приватна справа кожного, і так само присягаюся вам, що особисто я залишатимуся в лісі доти, поки зі мною буде хоч один козак, а там як Бог дасть. Вертайсь росою. Завжденний сум оселився в чорному воронові після того, як зустрів її, ту, що колись присоромила його бравого офіцера з трьома георгіївськими хрестами на грудях. Устидала тяжко й негадано, розбудивши в ньому Приспаний гонор. У Ворона тоді ще не Ворона, штаб з капітана Чорноусова, зробили в армії з Чорновуса. За плечима вже була омська школа прапорщиків, була війна, за царя отечество. Потім за душку Керінського, де він сам напросився до ударного батальйону смерті і нараз ходив по ручки з кислявою свашкою першого Георгія отримав за те, що під обстрілом німців зняв із колючого дроту вже мертвих трьох юнкерів. І ось нагорода самої долі. Перед лютневою революцією він дістав призначення до другої дивізії, яка деслукувалася тоді в Умані за 50 верст От його батьківської домівки, прибувши до штабу армії, зайшов до канцелярії, де черговий офіцер оформляв документи, і тут Чорноусова піджидав от той випадок, що перевернув його сонну перебиту війною душу в кімнаті. Сиділо ще дві молоденькі панянки, які, пирскиючись мішком, перешиптувалися між собою, і одна з них так подивилася на незнайомого капітана, що той почав затинатися. Сірі насмішкуваті очі, коротка русява стрижка, а далі не питай то блузка з чорною кроваткою, легенька ситцева спідниця, а нижче тримайтеся, панове офіцери, рожеві фільдеперсові панчохи щільно облягали ноженята в черевичках на високому підборі. Московським модницям стулити варги і не дихати, варги це губи». Штабс-капітан Чорноусу, відповідаючи на запитання поручника, затинався немов контужений. «Е, «В Москві я е, поначалу був приписан к восьмому гренадерському полку, і потім хвилинку раптом озвалося це диво в рожевих фільдеперсах». А чому ви розмовляєте по московському? Хіба ви не українець? Тут героївському кавалеру зовсім заціпило. Вона що знущається? Чи це в них такі жарти? Він розгублено повів провою в бік штабіста, на обличчі якого заграла змовницька усмішка. А й справді, відклавши ручку, поручник теж заговорив українською, «Настає наше врем'я. Армія українізується. Треба ловити момент. Ви де хочете служити? В Умані чи, може, в Черкасах?» «У Черкасах», – недовго думаючи, відповів він, звідти ще ближче було додому. «Ну, ти добре. Там якраз у 290-му полку є місце Ротного. Дякую». «З такої оказії дозвольте запросити вас, пане поручнику, і вас, милі панни, на келих шампанського!» Він обернувся до панночок, але бачив тільки одну. В її сірих очах тепер було більше цікавості, ніж насмішки. Може тому, що він з опалу попросився на службу в Черкаси, погордувавши, Таким славним містом, як Умань, де навіть у військовому штабі водилися он'які шляхетні красуні. «Давайте знайомитись», – сказав він, хвилюючись і радіючи, що з якоїсь бентежної далини до нього повертаються рідні слова. Афанасій Карпович Калюжний, поручник майже вискочив із канцелярського столу, виструнчився і, подаючи руку, пристукнув підборами. «А я з самого ранку думаю, чого це ніс свербить? Да, е, дозвольте представити, це наші е, е, штабні співробітниці». «Манюня». Панночка з яскраво напомадженими карміновими губами та штучною мушкою на щоці, зробивши граційний кніксин, піднесла йому майже до губ гладеньке зап'ястя. Він узяв їй руку, але перш ніж поцілувати, перепитав манюня, тобто Марія? Ні, засміялася вона. Просто манюня. О, це була ще та пересмішниця. Іншим разом він без неї пожартував не так, але зараз поруч стояла панна з такими вельможними очима, що манюня біля неї враз розчинилася в повітрі разом зі своєю мушкою. Тіна! Вона подала йому тонку прохолодну руку, він затримав її своїй і знов цього разу вже геть по-дурному спитав. «А Тіна – це Валентина?» «Тіна – це я», – сказала вона. Увечері вони в чотирьох сиділи в ресторації «Софія», неподалік знаменитого Уманського парку, де колись князь Потоцький розсипав замість снігу гори цукру, щоб серед літа покатати на санях свою примхливу пасію «Софію» скапітан Чорновус, уже Чорновус!» Замовив для пан шампанське Абрау, для панів офіцерів карафу житнівки, попросив принести кав'яву, доброї смаженини і ще всякої всячини. «Да, запутали вас, барышни, со своими именами», – сказал поручник Калюжный, який после второй чарки начал взрываться на російську вирку. «Ну что ж, возьмем, к примеру, хоть и меня. По куда я Афанасий, а мать, родные и близкие всегда называли меня Фаней, Фаней и все». «А ми вас будемо звати Панасом!» Суворо подивилася на нього Манюня. «Може, тоді ви пам'ятатимете про українізацію армії?» е, «Да, пробачте!» – знітився поручник. «Називайте мене Панасом, якщо вам так більше нравиться!» «А тут за столом можна і фанею. «Ні!» – заперечила Манюня. «Фаня – це по баб'ячому! А ви, Панасе, все-таки старшина! Давайте, вип'ємо!» «За ваші хрестини, за ваше нове ім'я!» Чорна мушка затремтіла на її щеці. Вони випили ще й ще. Поручник калюжний так розм'як, що більше скидався на фаню, ніж на панаса. Відкинувшись на спинку стільця, він розчулився. «Ах, хорошо так, друзі мої! Справді було хороше!» трішки меланхолійно і тривожно, як то завжди буває за першого знайомства з вродливою жінкою. А тут ще ця мелодія. Скрипалю чорному фраку з білим нагрудником і довгими схожими на пташиний хвіст фалдами скидався на печальну сороку і ця Несусвітня сорока, окільцьована пейсами, не грала, а малювала смечком якийсь позахмарний світ з медовими ріками і цукровими снігами. А ви звідки родом? Сірі очі відкрито дивилися на чорновуса з-під русявого чубчика. Я народився в Лебединському лісі, під волоським горіхом Це була правда Його батько був лісником Жили вони в лісництві А пологи приймала стара поветуха перчиця Маттінка сліпої євдосі Ми земляки, сказала Тіна Я зі шполи І, мабуть, зривала горіхи З того дерева, під яким ви народилися а я вот из самого Киева В к среда в триждынь Фаня по нас Из Шулявки и балакаю не по-русски, а по-шулявски Вы меня поняли? И все мы земляки, все из Киевской губернии Так что, земляк, давай Выпьем за твою службу в Черкасах Фаня у нас полиглот похвалила його Манюня. Він уміє розмовляти по малоросійському, по хохляцькому, по шулявському і навіть українською, коли тверезий. «Правда ж, Фанічка?» «Так точно, душа моя!» радо погодився поручник. «І не ток розмовляю, но і паю. Жалко, що нєт гітари». «Ну чому ж немає? Гей, музики!» Манюня пішла до оркестрового помосту, де стояла фізгармонія, трішки там пошепталася і повернулася з гітарою. «Тільки дивись мені, панаси, бо за струни відповідаю я!» Поручник калюжний проїв пальцями по струнах, трохи їх підладнав і заспівав хрипкувато-солодким голосом «Ах, зачем ти мене цілувала? Жар безумный В груди затая, ненаглядно меня называла, И клялась я твоя, Я твоя. А теперь ты на сцене Шантана поешь За бриллианты, за деньги, Наряды. Старикам Ты себя продаешь Ради грешной, Порочной услады. Браво! — выгукнула Манюня, и муж на наищати Знов лукаво трепнула Крыльцами. — А ты, Фаню, — і по нотах співаєш. Нєто ко по женських компаніях, відказав поручник. Чорновуз подивився в сірі очі. В них не було й іскорки сміху. Вони ці очі дивилися десь далеко-далеко. А вам не підходить наша жіноча компанія? спитала в нього манюня. Чому ж? «Ну, ви ж не захотіли служити в Умані?» «Я, між прочим, і що могу, все і змініть!» Поручник Калюжний ревниво подивився на Манюню. «Ми можемо ставити штаб з капітана і в Умані!» «Не варто, – сказав Чорновус. – Жереб випав!» Вечір не скінчився, так як малювала йому скрипка. Він сподівався, що проведе тіну додому. Можливо, вона ще покаже йому Софіївський парк З його темними гротами, призначеними для потаємних зустрічей І перших цілунків Та коли вони вийшли з ресторації І зупинилися під блідим газовим ліхтарем Вона подала йому тонку прохолодну руку Щастиво, пане капітане, дасть Бог побачимося Наступного дня він був уже в Черкасах, куди також докотився грім революції. Той грім розбудив Україну, яка, здавалося, не прокинеться вже ніколи. Колись офіцерів і ударного батальйону смерті Чорноусову навіть у сні не могло привидітися, що він стане курінним двадцять п'ятого черкаського куреня і, зупиняючи ешелони на станції Бобринській, ставитиме до муру тих солдатів та офіцерів, з якими пліч-опліч ішов за царя і отечества. Але й більшовицька пропаганда робила своє. Виморені війною і затуркані обіцянкою земельки, багато вояків утікало додому, дехто кинувся грабувати награбоване, повсюди вешталися ватаги дезертирів своїх і чужих, які перетворилися на бандитів-головорізів. Зрештою і в його курені залишилося всього-навсього двадцять сім козаків, одрізаних, від розпорошеної армії УНР і одного разу на станції Цвіткове на них посунула хмара п'яних москалів-дезертирів, що вивалила з вагонів у пошуках легкої здобичі. З образливою матючнею та улюлюканням вони заходилися зривати з козаків жовтоблакитні військові відзнаки, якийсь дикун з розхристаною на всі груди гімнастеркою чи на їхній ватах під загальний регіт – Підійшов до корінного чорновуса і потягся п'ятірнею до його лівого рукава, на якому золотів тризуб. «Ете ж то за цацьки! Чорновус! На вагання часу не мав!» Вихопив шаблю, махнув з усього плеча, і чужа рука відтята тята полікоть упала на землю. «На туп! Ураз принишк! Очманілі москалі, потупивши голови, дивилися на відрубану руку, яка ще жила і ворушила розчепіреними пальцями». А тепер всім по вагонам скомандував Чорновус. Станція окружена, за непослушанній розстріл на місці. Юрбамов дим повалила назад вагони, підмівши і свого верховоду, який від болю та жаху здурів. Оглядаючись на перон, він поривався забрати мертву руку. У тій колотнечі. З вошивою кацапнею Наздогнала біда і чорновуса Він підхопив тиф Довго била його трястя Марив днями і ночами І навіть тоді, коли побачив над собою Її сірі очі Думав, що йому привиджиться Та ні, немає лиха без добра Тож і цього разу так випала карта, що доправили його знов-таки аж до Умані, до земської лікарні, де вже лежало чимало наших, а поміж сестер жалібниць, котрі доглядали їх, якимось дивом опинилася тіна, не дивом. Сама напросилася, коли почула, що хворим бракує догляду, адже мало хто мав охоту ходити біля тифозних Диво було тільки в тому, що тут вона побачила знайомого штаб капітана. Лежав худий, змарнілий, обстрижений наголо. Це ви ворухнув пошерхлими губами, які спекла вогневиця. Ми усміхнулася вона. Де я? в Лебединському лісі, під Волоським горіхом, Оце вдруге народилися на світ, я ваша повитуха, і зараз буду вас пеленати. Тіна тоді не лише виходила його, а й ще раз вирвала з обіймів тієї кістлявої свахи, що любила ходити з ним по підручки якось до умані вдерлися москалі і, певнорічно скочили на лікарню. Спершу в коридорі почулися тупіт і крик, потім у сусідній палаті бахнули постріли один, другий, третій. За якусь мить Прибігла тіна з сувої марлі, і ні сіло не впало. Почала обмотувати йому руки від долонь аж до ліктів. Скажеш, обкидало виразками. Щойно вскінчила, як до палати зайшло двоє велицюватих з наганами. Ще зовсім молодий козак Петрусь, який лежав на сусідньому ліжку і шепотів собі нищечком молитву, не витримав, натягнув голову простирадло до нього першо і підійшли. Нам твоя голова не нужна, ти нам ладошки свої покажи. Вони здерли з Петруся простирадло і втупилися в його руки. Ага, все понятно, ну так получай, гахнув ган. Петрусева голова підстрибнула на подузці, і він. Навіки затих із дірочкою в лобі, навіть не зрозумівши, що вони вгледіли на його руках. А що? Коли долоня порепана і мозоляста, то виходить, ти пролетар, а якщо чиста і чипурна, то буржуй. «А ж що за варішки такі?» – убивця витріщився на чорновусові забинтовані руки – Язва, сказала на російську. Страшные язви. обсыпали его руки. Сибирская, что ли? Еще пострашнее, прежде чем сюда входить, вам следовало бы одеть марливые маски. Твою мать, Емеля, рвем кохті когте от седова, москалюги мытью звітрилися с палаты. Можно было перевести подих, але поруч. Лежав мертвий Петрусь, за стіною стогнали поранені, і Чорновуса раптом охопив сором за ці перев'язані руки. Було мерзене відчуття, що він когось перехитрив, виміняв своє життя за Петрусеву смерть. Він навіть не подякував тіні за кмітливість, за порятунок, цілий день пролежав мовчки, а ввечері сказав їй, що вже зовсім видужав. «Поможи мені добратися до мокрої калигірки, попросив він. «Куди?» – здивувалася тіна. «Тобі ще треба піддужати». «Та я здоровий, як бик!» – він сердито скочив із ліжка і випрослався на повен зріст, трохи не стаючи головою стелі. Але похитнувся... Взявся за металеве бильце, яке ледь не зігнулося в його руці. Ну, і що далі? Знизу вгору дивилася на нього тіна. Далі я починаю нову війну, і тут мене ніхто не спинить. Навіть ти, моя пташко, чуєш? Я починаю нову війну. Він і цього разу не попрощався з нею по-людському. Пішки, обминаючи села і гамірні місця, Добирався додому. По селах чулася безладна стрілянина, Моторошні крики, голосіння жінок І валування собак. Уночі небо палахкотіло За гравами пожеж. Здалеку було видно, Де порядкують московські каральні загони. У Лисячій балці... Недалечко від мокрої калегірки Його перестріли козаки Семена Гризла І привезли до отамана Перевірити, хто такий Кремезний, хоч і приземкувати, і Гризло Здивував вона сам перед своїм убранням Синій жупан, розшитий жовтими позументами Шаровари, козацька шапка-бирка під якої над чолом стриміло пасму русявого чуба Гострі кінчики вусів були хвацько закручені вгору, що надавало обличчю отамана веселого молодецтва. «Відкиля будеш!» – зміряв він чорновуса очима. «Тільки не крути хвостом, бо моя шабля зразу чує брехню». Чорновусові не було чого кривити душею, і гризло йому повірив. Та і як не повірити землякові, якщо отаман навіть Пригадав його батька, знався бо, чи не з усіма лісниками в окрузі. Приставай до мого коша, запропонував Гризло. Я не проти, відповів чорноус. Але дозвольте, пане кошовий, спершу провідати рідних, а тоді вже порадимося, як бути далі. Гризло похитав головою. Що то за козак, який журиться за домівкою, нема коли радитися. Вчора в мокрій калегірці більшовики розстріляли сорок наших людей, та ще й повісили шістьох жидів, які їх шили нам одяганку і чоботи. Треба негайно поквитатися. Треба, сказав чорнобус, розглядаючи отаманів жупан ще з більшою цікавістю, не вірилося, що таку жупанину. Могли скроїти калигірські жиди. «Ми повинні показати кацапам і нашим селянам, Хто тут господар», – вивдали Гризло. «У містечку стоїть чимала частина, Та якщо вдарити знагла, то можна її втовкти. Я вже сьогодні можу виставити три сотні кінних». Уночі треба вдарити вночі, пане отамане, втрутився в розмову козак із широко ошкіреним ротом, з якого визирали чималі ікла. Цей любить воювати тільки вночі, поблажливо осміхнувся Гризло, через те й назвали його Вовкулакою. Не переживай, буде тобі і вночі. Гризло вислав до мокрої калигірки стежі на вивідки. Саме була неділя, базарний день, і чорновуз, перевідягнувшись у жебрака, теж сходив у містечко, яке трохи знав. Ще з їздив сюди з батьком на оліню, до млина, на базар, де батько завжди купував йому маківники, золотисті медяники-коники і довгі м'ятні Кумхвети в позлітках по два за копійку, Від яких язик прилипав до піднебіння. Але найцікавіше було, коли після базарування Вони заходили до Беня, в оранду корчму. Тут стояв такий дух, що відразу туманіло в голові і щепало в очах. Назустріч їм виходив бень у довгополому лапсердаку, горбатий з рудою борідкою, проте милий і чемний жид, який мав лісника-чорновуса за великого приятеля. Гоякове, казав він, ставлячи перед батьком пузату зелену пляшку, який славний у тебе мальчик, такий міг вирости хіба в лісі. І тут бень, мов штукар, діставав із за спини з-під свого горба в'язочку бубликів, таких твердих, що не вкусиш, їх доводилося смоктати, як ті кумховети, подавав малому, а в другій руці корчмаря. Вже невідь звідки з'являлася низочка чехоні для батька. Вони вдвох випивали по чарці, до столу підтюпцем дріботіла заклопотана бениха, по чудернацькому закутана в чорну хустину, так що стирчали рожеві вуха, і ставила на стіл курячі Льбушки, смажені на гусячому смальці страву для дорогих гостей. Бенеха теж не забувала про мальчика, налувала йому смашнющого вишневого сетра, яке шпигало в ніс і поколювало в роті. Потім Бень приносив коробочку з намальованою грайливою дівчиною, що смоктала довгого цибуха, відкривав ту коробочку і, заплющивши очі, гучно втягував нос Повітря. Це був дорогий тютюн. Батько любив подиміти. Від фабрики Когана хвалився Корчмар, хоч сам не курив. Коли батько починав збиратися додому, бень просив посидіти ще, бо ось ось має над'їхати рефуль із Звенигородки. Він приїде з дванадцятьма музиками, і тут буде такий майюфес, що всіх накриє Курєва. «Та я й так бачу, які тут майюфеси крешуть», – казав батько, показуючи навстелену соняшниковим лушпинням долівку з глибокими виямками від каблуків, чи міг тоді бідолашний бень, передбачити, який маюфес влаштують йому червоні головорізи. Опираючись на сучкуватий костур, чорновушку тильгав безлюдною вулицею до базару, хоч давно зрозумів, що базару. Сьогодні не буде. Люди сиділи по хатах, поглядав спідлоба, туди-сюди, поки й побачив розгромлену оранду, чорні діри вибитих вікон, навіть рами потрощені, двері зірвані із завісів, під облупленими стінами бити скло, черепки, розвіяне пір'я. Невдовзі він угледів і беня. На шибениці, серед повішених перед базаром, Упізнав його порудій бурідці та горбатій спині, Яку не випростав навіть тягар смерті. Чорновус пошкандибав у бік млина, І тут на греблі його перестрів кінний роз'їзд, «Куда старче путь держиш?» – спитав гухатий москаль, такий п'янющий, що однією рукою тримався за повід, а другою чепився за гриву коня. «Іду на багатое села, а не скажеш, где здесь веселые девки живут? Я чоловек нездешний, а выпить хош? Не, мне бы покушать». «Тогда держи вухати» і дістав з кишені штанів цукерку. «Победаєш!» Він зайшовся таким божевільним реготом, що ледве не випав із сідла. Це була м'ятна кумфета з беневої корчми. Зате щедрим виявився гризло. Того вечора він подарував Чорновусові рушницю манліхера, Кольта, дві кукурудзи, а на сам кінець підвів коня Дончака, на якому грав кожен м'яз. — Не знаю, як він і зветься, — сказав, ніби виправдовуючись, гризло. — Позичив одного рогатого та забув спитати ім'я. — Ет нехай буде хоч і мудей, аби добре носив. — А хто такий мудей? — схвильовано спитав Чорновус, беручи коня за вуздечку. Гризло знизав плечима. — Хто його знає? Мудей та й усе. — На ось! Візьми ще на гайку. Кінь був гінкий, довгоногий. Отаман знав, для чи його зроста його підбирав. Чорновус не міг вгамувати тремтіння в руках, коли мацав себе по кишенях. Нарешті знайшов цукерку, розгорнув підніс на долоні коневі. Від дотику шовкових губ лоскіт пробіг аж у грудях. Серце його заспівало. Він притулився лицем до шиї коня і не бачив, як засвітилися очі у Операцію розпочали о четвертій ночі, коли п'яна москальня захропла найміцнішим сном. Спершу тихо, без списку, вкоськали застави, прибрали стійки біля школи та цукроварні, а потім ударили з усіх сил. Москалі вискакували з дверей та вікон у самій білизні. Спросоння тікали на упрошки, хто куди бачив, миготіли кальсонами через стени, перелази, городи, садки. Але ж якою доброю мішенью були ті кальсони вночі, як злагоджено стукотіли Максима та Люйси, як весело репалася кукурудза, як тонко й заливисто тьохкали кулі, зляканої ржали коні. Багато їх уже Звершників топотіли тупотіли темними вуличками, збиваючи з ніг своїх і чужих зойки, стогани, прокльони, брудна московська лайка, злилися в суцільний лемент, що дражливо пах ворожою кров'ю. Але трохи розвиднилося Вони побачили Якого чосу Завдали москалям Містечко було всі не трупами Що розпластені й покоцюрблені Валялися в плюзі, в бур'янах По підтиню, на городах, левадах Один неборака Звисав із плоту В таких загинжених кальсонах Що бридко було дивитися Інший десь по дорозі Загубив свою голову Видно, наткнувся на шаблю і захолов у калюжі смерлянистої крові. Ще один лежав на купі гною з випущеними кишками. Чорноусові сподобалося, як його новий товариш Мудей Спокійно переступає ворожі трупи, тривожно форпнув тільки тоді, коли вгледів перед собою вбитого коня, обминув його, відвернувши голову, і далі пішов твердим пружним кроком. Попрацювали вони, як добрі молотники, але гризлові було мало. «Хлопці, це ще не все!» – кричав він, змахуючи кров із розбитої врови. Їх багатсько розбіглося по кущах. Виловимо всіх до одного. Чуєте? Всіх! Так козаків не треба було підганяти. Розгарячілі відбою, збуджені запахом чужинської крові, вони розсипалися полем, балками-перелісками, заглядаючи в кожну шпарину. Як не тут, то там виринав гризло, і над полем розлягався його радісний крик. «Усіх до одного чуєте, хлопці!» Правий вуз отамана, почервонівши від крові, що стікала з брови, опустився вниз, але молодецтво так само вигравало на його розпашілому виду. Чорновуз аж рота розкрив, коли гризло, витяг з кущів, зіщуленого москаля і так рубанув його навкіс, що голова відлетіла разом з плечем та рукою. «Добре, батьку. крикнув йому чорновус, звертаючи коня у виярок, порослий низькими кущами ожини. Він уже спустився вниз, як раптом мудей зупинився, і сторожко поворушив вухами. Чорновус шарпнув заповід, смокнув. та кінь тільки мотнув головою і подивився – у бік вузенького рівчака, саме туди він пішов охоче. У рівчаку причаїлося двоє. Чорновус одразу впізнав вуха того москаля, який вчора тицнув йому для насмішки кумфету. А біля нього трусилася напівголодівка. Ряба з лиця затетілиста, повногуба й така гаряча, аж парувала з неї. Ти бастер, робобухати. Під ним земля западається. А вона ще й курву за собою тягне. «Що ж вона собі думала?» Ця тилиця намахана. Чорновус так і спитав, зводячи кольта. «Що ти собі думала, коли тікала за цим вуханем?» «Він мене силою поболік». Неправда. правда». «Она сказала, що любить мене, і сама побіжала». Зацокотів зубами вухатий. «Не стріляй, ми з нею поженимся і уїдемо в пензу». «Поїдеш», – сказав Чорновус, – «тільки далі». «Спасіба тобі, радімий, за конфетку, коль підстрибнув у руці». Але куля пішла бездоганно, якраз у те місце на лобі, де дідько припечатує москалям зірки. «А ти ж, Льондро, йди сюди і задирай спідницю», – наказав Чорновус. «Всиплю тобі по сраці, щоб пам'ятала». Дівуля виліз з зазрівчака, підійшла до нього і, нагнувшись, слухняно задерла спідницю, під якою світилося голе голісіньке тіло. Він замахнувся на гайкою, та мудей зненацьке зірвався і помчав у гору. Мабуть, подумав, що вершник підняв трійчатку на нього. чорнову зупинив коня і озирнувся на дівку, яку все-таки мусив полоскотати нагайкою. гайкою. І тут він розсміявся глухим розкотистим сміхом. Хвойда блискала п'ятами, вже по той бік виярка. Тянувшись мало не до землі, вона, як хвепр, розсікала о зарості, аж галуздя летіло над нею. Слава про перемогу повстанців у мокрій калегірці миттє облетіла до села. Догризла Почали сходитися селяни зі всієї Звиногородщини, несли зброю, харчі, приводили коней. Отаман хотів наставити Чорновуса начальником штабу, та згодом усе повернулося інакше. Партизани краще малим загоном, зручніше маневрувати, переховуватися, уникати переслідувань та й харчуватися легше. Що більше прибувало людей, то все це давалося тяжче і тяжче. Грезло вирішив розділити свій кіш на два загони. З одним Чорновус відійде до Лебедена, а як буде треба, зійдуться докупи і ще разом підуть на Київ. Коли чорновус формував свій відділ, до нього попросився нічний отчайдух вовкулака, гризло не образився. Так, то й так, погодився він. Жаль мені розлучатися з таким козарлюгою, але для початку це тобі буде добра підмога. Отаман трішки спохмурнів, та потім загадкова усмішка заграла в його закручених вусах. А знаєш, чого? Вовкулака пішов до лісу. «Ну як чого?» – не зрозумів Чорновус. Начитався Шевченка. «Я часто питаюся у новачків, чого ти до мене прийшов?» І чую. «В тому скалі хату спалили, того пограбували, в того дівчину зґвалтували. У нас завжди так було, поки заброда не залісала за шкуру». Ми нічечірк, а цей мені каже. Прочитав Кобзаря, ти таке чув коли-небудь, щоб чоловік прочитав Шевченка і став бандитом. От сила! Це я до того, аби ти знав, що треба часом почитати козакам у голос, краще за всяку муштру. І ще одну пораду дав Гризло. Якщо Чорновус ступив на повстанську стежку, то мусить узяти нове ім'я, інакше москалі помстяться на його родині. Він Гризло цього не зробив, бо на Звенгородщині його знають усі як кошового вільного козацтва. Кожен сірковам скаже, хто такий Гризло і з ким він б'ється. Був. Жовтень 1920-го. Стояло бабине літо. У повітрі ясотіло павутиння. Чорнобус, поглянув у синь-синюще небо і побачив на вершечку граба великого хижого птаха, такого чорного, аж синій відблиск пробігав по ньому. Чорний ворон, сказав він. Як почуєш, батьку, щось про чорного ворона, то буду я. Розділ третій. Увечері. Після заходу сонця Аннуся низько запнулася хусткою, щоб менше хто її упізнавав, як зустріне когось, нап'яла стару свиту, взула розтоптані чоботи бабуся та годі, Зрихтувала до кошика, трохи харчів, шматок сала, хліба, кілька варених картоплин, навіть горнятку борщу. В останню мить ще згадала за свічку — Взяла сірники і вирушила до високої греблі, те, що хтось покликав її саме туди. Гріло в Ганнусі надію побачити Веремія, бо то було їхнє місце. Урочище висока гребля. Лежало верст за три від села. Там на пагорбі стояв вітряк Веремієвого дядька Трохима, котрий теж подався до лісу. Щось манливе було в тому вітрякові. Він притягував Ганнусю ще дівчинкою. Вона часто бігала туди послухати вітер у крилах, подивитися, як обертається величезний камінь і сиплеться з рукава пахуче борошно. Ганнуся бачила, як велике колесо крутить триб із дерев'яними зубами, від чого все тут двихтіло і ходило ходором, але ніяк не могла собі пояснити. Чому воно крутить і виграє в раменах таємничим голосом вітру? А одного разу вона там таке узріла, що матінко хто хтось живий, приліпився до крила і кружеляв по колу, опинявся на самім вершечку вниз головою, а потім злився з раменами і став Невидимим у шумовинні вітру дядько трохим злякався, потяг за мотузку гальмо і зупинив млина. Ануся впізнала того шибайголу, який змагався з вітром. То був. Ярко, найдужчий у селі Порубчисько, що жив біля кривого узвозу. Про нього що завгодно можна було почути. Казали, що він розгинав руками підкови, кулаком забивав землю кілки, міг подовгу стояти на голові, вигинатися колесом і котитися, куди йому треба, а то якось підліз під бугая взяв того за передні ноги і підняв над землею. Бугай так перелякався, що потім люди казали, сахався навіть корів, але то пусте. Ось де небачене диво, хлопець став вітром, розчинився в ньому став вихором, веремією, бо видно ж не він і Ярком подорослому Веремієм. Похитуючись, він зійшов на землю скрила крила вітряка, Довго дивився з туманілим поглядом на Ганусю, Потім ні сіло, ні впало спитав, Хочеш теплого борошна? Хочу. І вона їла тепле Просяне борошно прямо з його рук, як лоша. А хочеш, підемо вниз на берег і нап'ємося з джерела? Хочу. І вона пила воду з його пригорщі. А хочеш, покружляти отак зі мною? Хочу. Тож вечора... Вона злилася з вітром, Їй було зовсім не боляче, Тільки солодкий страх пронизував тіло, Як на гойдалці понад безодною, Коли душа стискається в макове зерня. Ярко пообіцяв, що коли вони поберуться І стануть на ноги, То відкупить у дядька Трохима цього млина. Але невдовзі... Ярка постригли в солдати. Повернувся він через довгих шість років, бо після Німецького фронту ще воював у кінногарматному дивізіоні армії УНР під командою полковника Алмазова. Коли в листопаді двадцятого петлюрівці відходили за Збруч, Ярко вирішив пробиратися додому, краще пропасти, ніж жити з ганьбою на чужину. Він повернувся цілий, цілісінький, з одним невеличким шрамом, та й то в такому місці, що його могла побачити тільки Ганнуся. Боже. сплеснула вона в долоні, коли вгледіла вперше. «А якби я б тоді застрелився, – сказав Ярко, – прямо з гармати?» Вони одружилися, взялися будувати нову хату, вже й верх викинули, та прийшли до нікінці і все пустили за димом. Тоді Ярко подався до лісу. «Я недалеко не плач, – сказав він Ганнусі, – буду навідуватись. Невдовзі всі почули про отамана Веремія, отаман Вітер. Сьогодні він у Гунському лісі, а взавтра вже на станції Фундукліївка перевіряє документи у більшовицьких комісарів чи десь під Златополем товче Продзагін, який виїхав дерти розв'орстку». Продразв'орстка, непосильний податок, яким радянська влада обкладала в українських селян і забирала його силоміць. Додому навідувався зрідка. Одного разу прийшов уночі з чужим, схожим на сову чоловіком, який мав ширшу, ніж довшу голову, і закондзюбленого носа. «Не бійся, Ганнусю, це чорт!» – сказав Вермій. «Гарний хлопець!» то він тільки зверху такий набурмосений. Чорт спробував усміхнутися, проте став ще страшнішим. Повечерявши, він пішов на двір вартувати отаманову ніч. Це було чотири місяці тому. Вони любилися довго і жадібно. Після того вона завагітніла і прийняла це як божу ласку. Шкода було, що минуло стільки часу, а про це досі не знав Веремій. Біля високої греблі Ганнуся підіймалася до вітряка, що похмуро маячів на пагорбі, і за кожним кроком відчувала дедалі гострішу тривогу. Що там? Чи не ждуть її часом оті в шкуратянках, що приїжджали... Бричкою, я тепер вирішили посміятися з неї, поглумитися, заодно й довідатись, чи знає вона про смерть чоловіка. Якби знала, то не прийшла б. Вітряк стояв холодний, закостенілий. Давно вже тут не мололося замок із дверей. Було зірвано, крила скидалися на перекошений хрест. Ануся зійшла на приступку, яка так заскрипіла, що в неї похололо всередині. Якби тут був Еремій, він би побачив її ще здалеку навіть кріщілину і певна річ обізвався б, не ждав, поки в неї вискочить серце. Не думає ж він, що це якась бабуся приблукала сюди. Його там немає, міркувала собі Аннуся. Але хто ж тобі, голубко, сказав, що це він тебе повинен тут ждати, а не ти його. Заходь, заглянь у вітряк, не бійся. Якщо тебе хтось чужий пантрує, то вже не втечеш. Вона піднялася репучими приступками до дверей, на силу їх відчинила протяжний скрегіт. Дирнув по душі і холодний протяг війнув із темної пустки Пропахлої мишами та пташиним послідом Схоже, тут нікого не було Ні своїх, ні, слава Богу, чужих А якщо Веремій лишив у млині якийсь знак То як вона це побачить? Ганнуся боязко поставила кошика Навпомоцки знайшла в ньому свічку, дістала сірники, Та тільки-но засвітила вогонь, як у піддаші Щось залопотіло, забилося, вона вся стислася, не дихала Поки нарешті здогадалася, що то прокинулися від світла чи кажани, чи сови Пересилюючи страх, глянула вгору і побачила двійко горлиць Що смирненько сиділи на жорнах з приплющеними очима. Ануся погасила свічку, взяла кошика і вийшла на двір, де було не так лячно, як у млині, Їй нічого не лишалося, як ждати. Може, Веремій ще надійде? А може його по дорозі щось насторожило чи сполохало? Ануся до болю в очах вглядалася в темряву, вслухалася в ніч, поки зрозуміла, що його не буде. Побагавшись, зав'язала у білу шматину окраєць хліба та кілька вже холодних бараболь, потім знов заглянула до млина, поклала той вузлик за поріг, причинила важезні двері, що знов завищали ржавими завісами, і пішла. Пішла так і не помітивши тут ще одного птаха, який примостився на крилі вітряка. Це був чорний ворон. Він дивився вслід ганусі, і хоч був сліпий на одне око, бачив усе, що його цікавило. Зараз ворон якось так чудно ворухнув шиєю і крильми, наче з незауплечима. Ніщо так не придушує чоловіка, як безнадія. Уперше вона заглянула нам в очі восени двадцятого року після замирення поляків із росіянами. Українська армія, яку ми так виглядали, із якою збиралися вимести москаля з рідного краю, перейшла збруч, де поляки, колишні наші союзники, кинули її в табори з повним завішенням зброї. Але ми цього ще не знали не відали всієї правди, нас годували легендами, а потім дехто з нас і сам почав їх вигадувати. Так було легше. Я ж вірив лише в одну легенду, ту, яку ми залишимо по собі нащадкам. Що довше протримаємося проти окупанта, то більша надія на майбутні сходи нашої боротьби, а якщо зараз складемо зброю, то це вже навіки вічні. Якби ми знали правду про нашу армію, уряд, про розгубленість наших головних провідників, то могли б і самі все повернути інакше, могли зібратися докупи і піти на Київ, та бракувало нам гетьмана, який придушив би анархію і самоправство, бодай такого, як Василь Чучупака. Терпіти не міг балакунів, котрі мали язики, довші за шаблю. Ніколи не забуду, як на гамірній нараді у монастирі він грюкнув об стіл рукояттю бельгійського бравнінга і залягла така тиша, що чути було, як у старому сволоку ворушиться шашель. Любив порядок, послух і добрий тютюн. У кімнаті Єгумені, де Василь розмістив свій штаб, плавав дим дорогих цигарок. На столі перед ним лежала червона коробка камель з одногорбим синім верблюдом. І всім було зрозуміло, що отаман холодного яру недавно потрусив ешелон із денікінцями. «Можна!» Можна було йти на Київ, якби не сліпа віра у повернення нашої армії. У вересні 20-го, коли в Мошнах зібралися три курені холодноярців, уже під проводом Деркача, коли надійшла степова дивізія Костя Блакитного, під загони лютого, голого, мамая, нас лише в цій місцині налічувалося 30 тисяч. А скільки ж було по всій Україні? «Ну, добре, зійшлися. А чим закінчилося? Взяли черкаси, переповнені червоними з їхніми бронепотягами, мітрельєзами Гочкіса і далекобійними гарматами з Дніпра навіть гатили бронеплави, розтрощили москалів у пень» хоча й не одному нашому коневі хвоста відірвало. Потім набрали солі, мила, сірників, тютюну і розійшлися по своїх кутках замість того, щоб іти далі. Е, що тепер казати? Пізно про це говорити і думати. Правильно тоді сказав трохи мголий, коли ми стали перекурити при дорозі. Мій вояка сіра селянська кобила, хоче везе, хоч і ні. «Набрали дядьки доброго краму, то вже рвуться додому. Жінок порадувать. Вони, бач, звикли більше коло своїх стріх воювати». А Тоб, голий замрієно, поглянув у небо і побачив на телеграфному стовпі два необірваних дроти. Миттю дістав мав ба бабах, І дроти повисли. А Трохим, так ніби це йому було, за виграшки таки любив отаман позадаватися. Дмухнув у дуло Мавзера і гукнув до своїх козаків «Заводь нашу!» І поїхали голівці на Городищенські насиджені гнізда, затягнувши улюблену пісню. Ой, наїхали хлопці егегей, ой, з України, та попускали конний егегей, ой, та по долині. Співали так, наче Україною, було насамперед їхні городище та довколишні села біля нього, а вони оце заїхали в дикі поля, налетіли в черкаські краї погуляти та й попускали тут своїх коней пастися. Але то був час, коли здавалося, що все ще попереду. Той час минув, настала година примарних сподівань отчаю і неймовірної втоми. Іноді з-за кордону й з'являлися посланці, які присягалися, що там за збручем збирається насилі і формується нова наша армія, що незабаром пролунає загальне гасло «Сигнал до всеукраїнського повстання». Це вони так підтримували наш дух. Проте надія на перемогу танула, а нашої армії не було і не було. Думаю, що якби не чорна безвихідь, мало хто з повстанців заломився б, пішов на амнестію, зрадив ліс. Нерви більше не витримували, і у мене вони теж були незалізні. Я вже терпіти не мій закордонних емісарів, котрі приходили нас підбадьорювати, готовий був розстрілювати їх як провокаторів. На весні 21-го ще один такий розумака прибився до нас, випоров з підкладки полотнянку, полотнянка – це документ, посвідка на полотні, яка свідчила, що він є представником повстанського штабу Юрка Тютюнника в Польщі. «Улітку все розпочнеться», – казав він, – «українці у польських таборах уже отримали зброю, з нетерпінням ждуть головного наказу. У серпні над Україною кружлятимуть літаки, робитимуть мертві петлі, і то буде гасло-сигнал до початку загального повстання». Він підняв угору пальчика і притишив голос, ніби виказував бозна яку таємницю. «Будьте уважні, запам'ятайте, літаки робитимуть». Мертві петлі. Слухайте ви, перебив я його. Ваші байки під підбадьорки нам не потрібні. Ми вже три роки воюємо без вашої допомоги і, слава Богу, тримаємося. А якщо ви такий одукований, освічений, то їдьте повчати когось іншого. Інакше я вас арештую. То як ви так можете, пане отамане? Ви ж сієте серед повстанців зневіру. Зате я ніколи їм не брешу. Я вже був і в отамана Завгороднього, і в голика Залізняка, і в гупала. Усі вони вислухали мене з розумінням, і далі плівні синітницю Емісар. Ви їх своїми брехнями заведете під дурного хату, а мене ні. Ідіть звідси, бо я вам покажу, що таке мертва петля он на тому дубі. Я його випхав з нашого табору, як паршиву вівцю. Потім трохи жалкував. Може, погорячився? Яка ж то тяжка річ не вірити обіцянкам, якщо вони збігаються з твоїми сподіваннями. Банди й чорного ворона Совершен дерзкий налет на Лебединский сахзавод, где во время агитационного культурного мероприятия в клубе завода бандиты устроили националистический шабаш. При этом они произвели кровавую расправу над ответственными советскими работниками, вследствие которой есть много убитых и раненых. Бандиты также забрали с завода около 100 литров спирта, 250 миллионов советских рублей из кассы, Трудность их поимки состоит в том, что активное ядро банды Холодного Яра распыляется на мелкие группы с целью ускользновения из-под удара, охвативших его со всех сторон частей 74-й бригады 467-го и 68-го полков. Пользуясь густотой леса и чрезвычайной пересеченностью местности, бандиты вновь активно групуються в неохолодноярських лісних масивах шайками по 48 чоловік, а потом при першій необхідності збираються в более крупные отряди. Губ інформатор антропов з інформаційного зведення Кременчуцької губчика від 28 серпня 1921 року. Подих йому перехопив запах понтійської азалії, кадила, духмяно і дикої орхідеї. Якась дивна чортівня вийшла з ним за ночі, та не знати, де в неї хвіст. Євдося, Дося, дві відьми раптом з'єдналися в одну, бо це ж Одне й те саме ім'я Лиш тепер подумав собі чорний ворон Коли за Досею Вже й смуга лягла Дві чортиці Одна старша Друга молодша І ось ця старша позичила У молодшої ніченьку золоту Чи може Молодша випросила У старшої чарів На одну ніч Бо чого б це Дося Опинилася аж біля ірдинських боліт. Ворона приніс сюди мудей, після того, як його потовкло біля старосілля. Та якби ж тільки його одного, сам бачив, як упав підкошений кулеметною чергою Маковій, потім їжак, за ним «Добрий вечір!» після гранатного вибуху, Полетів, покотився з коня вовку лака та швидко схопився на ноги, підбіг до вбитого коня, упав на коліна. Видно, був контужений, бо щось кричав, заїкаючись, і вже не відаючи, що робить, намагався зняти з убитого коня сідло. «Покинь!» – гукнув йому ворон. «Покинь і за мною!» Та вовкулака його не чув, чи оглух від вибуху, чи геть знетямився, бо й далі розсупонював сідло. Ворон розвернув мудея, кинувся до вовкулаки, і тут... Його спершу вдарило в ногу, потім пропекло, наскрізь шарпнуло зсередини, в очах спалахнули свічки. Він завалився на шию коня, чіпляючись за його гриву, і вже нічого не бачив. Та ще якийсь час крізь темряву Чув, як стогонять копита, Тільки не міг збагнути, Чи то вони крешуть під ним, Чи по ньому. Очі розплющив у лісі, Лежав горілиць на землі, Тупий загуслий біль підказував, Що він ще живий, Проте звестись на ноги не міг. І тоді... Мудей зігнувся в колінах, опустився і ліг біля нього. А все починалося так весело. Невеликим загоном тридцять п'ять козаків. Вони майже парадом зайшли в капітанівку. Всі, як один, були перевдягнуті у будьонівське манаття, а вовкулака їхав попереду ще й з червоним прапором. Треба було бачити цю самовдоволену пихку з вишкіряними зубами. І як йому пасував червоний прапор. Вовкулака не випускав його з рук навіть тоді, коли шаблею шаткував москалів, що охороняли в Капітанівці зсипний пункт. Зсипний пункт – місце приміщення, де збирали зібране у селян зерно. Москалі теж зустріли їх весело, хоча трохи й розгублено. «Какой праздник, ребята? Почему никто не предупредил?» «Первое мая, — сказал Вовкулака, — да какой, к черту май, осень на дворе? Ну, тади праздник октября, роды у своего Вовкулака, вот чудак, еще далеко до октября». То «У вас далеко», – сказав Вовкулак, – «а у нас він уже четвертий рік тягнеться, і краю не видно». Він так себе розпалив тими червоними святами, що вже не витримав, не чекаючи отаманого сигналу, висмикнув, шаблю махнув. Раз, другий хлопці йому підмогли, і шестеро охоронців з сипного пункту лягли трупом, навіть не писнувши. Один, щоправда, якось таки просказував. Слизнув поміж оголошеними будьонівцями І кинув ноги на плечі І тут вовкулака подивував чорного ворона Ще одним хистом Недовго думаючи, він замахнувся держаком прапора І запустив його, наче списа Навздогін у утікачеві Древко пролетіло, як змій Тягнучи за собою червоного хвоста І влучило бідоласі прямо в потилицю Він ткнувся носом у куріву Придурився, що мертвий, але вовкулака оживив його кінчиком шаблі, примусив підвестися, а потім ще й наказав обтрусити вивальоного у плюці прапора. Лише після цього він спровадив нещасного туди, де немає ні свят, ні буднів, ніяких тобі прапорів, а тільки вічний спокій і благодать. «Ти часом не служив?» «У доньському війську», – спитав ворон Вовкулаку. «А то чого б?» Донці спритно воюють піками». «Проти кого?» – спитав Вовкулака. «Проти нас, звісно». Е, «Ні, не служив». «А що там воювати тою пікою? І декун зможе», – показав Вовкулака ікла. І ворон здогадався, що він сміється. У капітанівці... Вони ще запалили волосний виконком, перед тим забравши в його голови громадський податок 110 мільйонів совєтських рублів, 118 рублів сріблом та 5 золотом. По дорозі заодно підпалили ще комний зам, спровадивши його голову до Небесної канцелярії, і оскільки диму вже було забагато, подалися чим далі від гріха, аж на старосілля. Далі теж відбувалося весело, а подекуди й зовсім кумедно. Уже верст через десять наші будьонівці наштовхнулися на кінний відділ міліції, який нишпорів на дорогах спільно з летючим загоном ББ. Червоний прапор тут краще було загорнути і сховатися. Тож вони почали відходити в до хутора «Заяча балка». Але ворог зрозумів, що тут щось нечисте, здіняв стрілянину і почав їх переслідувати, поки загін чорного ворона не потрапив з вогню у полум'я. З другого боку на них сунули відразу два ескадрони кавалерійського полку, оскільки позаду пер летючий загін, то їм не залишалося нічого іншого, як швиденько прослизнути до хутора, що ховався у вибалку. І тут почалося найцікавіше. Сміливці кав полку, побачивши, що до хутора втікають будьонівці. А слідом за ними женеться якась банда з криками «Ура!» рвонули в атаку на переслідувачів. Їх зупинив кулеметний вогонь летючого загону. Кавалеристи спішилися і з коліна відкрили стрільбу по своїй. Храдімої воювали між собою хвилин зо п'ять, поки нарешті дотумкали, що тут щось не те. Порозумівшись, вони з потрійною людтю кинулися наздоганяти козаків, які тим часом теж упіймали гаву. Замість того, щоб тікати чимдуж до лісу, хлопці повітріщали очі на цю комедію, ждали, поки червоні перетовчуть одне-одно, а тоді вже й самим накинутися на те, що зостанеться. Вовкулака навіть приготувався розгорнути прапора, щоб було веселіше. А також червоним прапором під вигуки Слава могла налякати і самого Люципера. Та москалі вже перегрупувалися... І, розділившись на упіл, пішли в обхід балки під ковою. Поки загін ворона вихопився нагору, червона кавалерія мчала вже за якихось двісті кроків. Приймати бій, що його нав'язує ворог, та ще й у відкритому полі – не партизанське то діло. Козаки нападали з наскоку нежданно-негадано, їхньою козирною картою була несподіванка, розсипавшись полем, щоб уникнути прицільного обстрілу. Вони помчали до лісу, який виднівся у далині чорною смугою, але коні втомилися, загрібали ногами, надсадно хропіли. Чорна смуга ставала виразнішою, ліс ближчав, одначе ворог уже сопів у спину, відстрілювалися з револьверів поспіхом на умання. Хоча воронові вдалося зняти з коней двох. Найкруткіших кавалерістів Застрочив ручний кулемет Скинув угору руками І покотився на землю маковій По обидва боки від ворона Дибки стала трава Кулі вже не свистіли, а фуркали то полетіли горизвісні дум-дум, які, влучаючи в жертву, не залишали їй жодного шансу. У кінь їжака той заліг, поклав на коня карабін пах-пах і затих. За ним вилетів із сідла «Добрий вечір». Нога застрягла в стремені, зляканий жеребець волочив його по землі. Вовкулака вже попід лісом сам розвернув свого румака їм назустріч. Тікаю Thank you. Я заступлю. крикнув до Ворона. Високо майже зріст піднявся в стременах і пожбурив гранату одну другу. Зі скажаним іржанням здибилися передні скакуни, скидаючи себе вершників, а коні, що мчали за ними, закрутилися, замісили ногами на місці. Тоді котрийсь із кавалеристів відповів вовкулаці тим самим. Граната, зашкварчавши в повітрі, розірвалася під його румаком кінь пав, перекинувся набік і, дригаючи ногами, почав битися головою об землю, а контужений вовкувака замість того, щоб тікати до лісу, заходився знімати сідло. Тепер важко сказати, чи його зарубали на місці, чи захопили живим, щоб замордувати на допитах. Перед очима у ворона і зараз стояло це майже потворне і таке свояче лице, схоже на страхітливу маску, аж чирне, з червоними голими повіками і лисими бровами, які вовкулака обсмалював біля нічних багать. Якщо вночі не було роботи, він понад усе любив посидіти коло вогнища, подмухати в нього, поки не спалить вії і брови, не наковтається диму до глибокого кашлю, Може, від того вогню лице його було задубіле і червоне, як мідний казан, одначе вовкулака не проміняв би свою фізіономію ні за чию іншу. На декого вона справляла куди більше враження, ніж бомба в його руці, особливо, коли вовкулака виходив на сцену. Тоді вони робили трус на Лебединській цукроварні. Вийшов такий водевіль, що сам дідько позаздрив би. Ще за тиждень Вістовий приніс поголоску. Наступної суботи у клубі цукрового заводу збереться чи не вся повітова верхівка. Приїде начальство зі шполи, з Виногородки, кальниболота, болота, щоб відгуляти свято врожаю. Це вони виконали місячний план заготівлі хліба, здерши серпневу розв'орстку. Буде концерт, місцевий аматорський гурток, навіть готує виставу «Шельменко-денщик», після чого, звичайно, гряне бенкет. Ворон відчув, як у нього замлоїло під ложечкою. Так було завжди, коли передчуття. Віщувало цікаву роботу. Він любив гучні бенкети і також готувався до них на совість. Цього разу насамперед постановив не робити ближчими днями ніяких випадів, зачаїтися в Лебединському лісі аж до суботи. Тільки нічні звідуни ходили на вивідки. Серед них, певна річ, і Вовкулака, який, крім важливих вістей, десь роздобув ще й книжечку квітки Основ'яненка. Тепер він подовго сидів з тою книжечкою білянічного багаття, жадібно щось там вичитував, наче то був детальний план їхнього нападу на Лебединську цукроварню. Після того читання Вовкулаці Щось зробилося з мовою, наче йому язика на другий бік повернуло, бо вже суботнього ранку він промовляв до ворона. «Я ваш в Висковлагроді, Шельменко Денщик, будучи сказати, не люблю неправди, опущ хрину, правдою живу на світі, і, будучи усім, її вічі так і сиплю, мов піском». «Та сип уже», – засміявся ворон. «Так отож, істинно, глаулю вам, ваше вискоблагородіє, та й то будучи, що не треба було нам тую машину заграничну палити, оце б зараз будучи і підкотили б на ній до клубу, яко провірочна чрезвичайка, та позаяк писання глаолить, що... Паленого не воскресиш, то поїдемо, ваше високоблагороді, на Фаетоні. Хтось, будучи верхи, поїде, а ми кілька душ із кучером покотимо на Фаетоні, щоб декому вносити. У них справді була припасена для такого діла ресорна бричка з відкидним верхом, на якій їздив покійний Смілянський начміл Косовороткін. Начміл начальник міліції. Начміла вони, перестрівши в балаклеї, чемно спровадили їсти землю, а фаетончика, бач, зберегли. Напинало на ньому було дуже доречним, бо ще зранку почало супитися на дощ, і вони навіть стали переживати за червоне начальство, аби негода не зірвала їм свята. Щодо самої операції, то воно з дощем, напевно, ще ліпше сотня охорони заводу, змішана з москалів і китайців, може нализатися ще до полудня, спирто на цукроварні утопитися можна, тоді з ними легше буде балакати. Ворон вирішив, що для такої балачки вистачить двох десятків козаків. Аби менше привертати увагу на підїзді до лебедина, та й тих треба розбити на невеличкі групи і запустити з різних боків. До полудня, коли мали розпочатися врочистості, Набрякли хмарами небо, вже погуркувало перед грозям, однак крізь браму цукроварні раз у раз проїздили брички, бідарки, підводи, верхівці і зупинялися на подвір'ї ближче до клубу, де їх зустрічав нідним ревом оркестр. Добре наобідані гості, бо дещо та святкова вечеря, Червонопикі масні розпашилі у парадних френчах, рипучих чоботях і портупеях. Лінькувато весело козиряли один одному, ручкалися, щось там собі погукували для годиться і повагом сходили на ганок. Тут біля дверей стояло двоє червоноармійців, у білих кителях вони перевіряли документи, а перед деякими начальниками тільки витягувалися в струну і віддавали честь. Зала була просторою, вони розвалькувато всідалися, кому де належало, бо всяк і скрізь знав своє місце. Кому ближче до сцени, а хтось, може, і серед ульшого ряду ще не доскочив. Ось так, без штовханини й Гості заповнили залу щерть, познімали кашкети і заходилися обмахувати ними спітніві обличчя. Тут і так варило перед грозою, а ще ж нахекали такими випарами, що мухи падали на люту. Начальник Звеногородської повітової ЧК Сеня Кацман, симпатичний молодик, тільки сухоребрий і косенький на одне око, сидячи в першому ряду, теж обливався потом, але не знімав ні кашкети, ні шкірянку, бо, казали аматорським драматичним гуртком заправляє така кралечка. Вона й сама гратиме у п'єсі, що мусиш триматися форсу. По праву руку від сені кацмана сидів діжкуватий начальнику продкому повітового продовольчого комітету, сиром'ятніков, із пащеки якого тхнуло, як із жомової ями. А Лівобіч крутив на всі боки качиною головою начальник ревкому Долбоносов. У нього і справді був ніс долото, плескатий і довгий, як у качура». Біля Долбоносова сидів, високо закинувши нога на ногу і помахуючи носаком хромового чобота, воєнком красуцький, добродушний хитрий хохол, чепурний та наодеколонений, як і всі потайні п'яниці. Сеня Кацман по правді сказати глибоко в душі зневажав і Сером'ятникова і Долбоносова і Красуцького, які сліпо робили свою роботу, не розуміючи політичного моменту. Це вони, йолопи, придумали з п'яну безхлібне свято врожаю, забравши в хохла усе до зернини. Нічого надійде час, і Сеня їм пригадає, хто дражнив гусей, компрометуючи владу. А зараз він сидить поміж ними, тільки з обов'язку сподіваючись, що хоч вистава виправдає його приїзд на це ідіотське збіговисько. Не так сама вистава, як та кралечка, що гратиме сьогодні на сцені. Ще дужче Сенья зневажав голодранців, які сиділи позаду, всіх отих комнезамівців, партійців, активістів, котрі були ніким, а хотіли стати всім, тільки через те, що ледацюги світили голими сраками. Нічого, надійде час, і Сенья поставить до стінки цих, Крикунів із вічно голодними очима. Спершу їх, потім Красуцького, тоді Долбоносова, за ним Сером'ятнікова. Ні, навпаки, е, спершу Сером'ятнікова, Бо від нього так тхне, що Сеню ось-ось виверне. За активістами і всякою босотою сиділи в останніх рядах, тримаючи між колін гвинтівки, три десятки червоноармійців. Цих нагнали сюди охороняти поважне зібрання. Їм до одного місця. І це свято й вистава. Але мусять сидіти на чатах, щоб і комар не влетів до зали. Сеня цих не стрілятиме, такі як вони... Самі стрілятимуть, виконуючи його накази. А решту всіх до стінки. Агонь! Сяня здригнувся, бо на дворі і справді тарахнуло. починалася гроза. А цей клубішко з громоотводом занепокоївся Сиром'ятніков. «Не боись!» — скосив на него окосения. «Здесь тебе ничего не грозит. Эта сама природа приветствует нас небесным салютом. Пора начинать!» Тем часом до клубу подкотил фаэтон. Как раз тогда, когда блискавка блисковка и струсила на землю важкие крапли дощу, спид на пенала выскочило четверо, запізнілих, але дуже суворих начальників. Один із них був бородатий, тому охоронець у білому кителі, що стояв на ганку, попросив пред'явити документи. «Пшол вон, гримнув на нього бородань. «Ти що, не відуєш губчика? Щас я лічно провірю, кого ви здесь зібрали!» «Но позвольте, далой зглаз оба!» – сказав Бородань таким тоном, що білі кительки, вхопивши ноги на плечі, дременули до своєї касарні, де вже також порядкувала всюди суща через звичайка. Охоронну сотню заводу акуратно роззброювали до з'ясування особливих обставин. Троє губчикістів тихенько зайшли до зали, а четвертий із коридору шмигнув за лаштунки Може, на них звернули більше уваги, якби саме тут не зірвалися оплески Публіка вимагала починати І все почалося Розсунулася завіса На сцені з'явився солдат Ще аж тої давньої, давньої царської армії у білій безкозирці білих штанах і синьому мундирі з червоними відлогами. Шельменко дінщик прокотився шепіт у залі. Ти смотри, який страшний шельма. Але страшною в солдата була тільки мармиза. Коли ж він заговорив, то рядами прокотився смішок. «Я, Шельменка Дінщик, будучи сказати, не люблю неправди опущкріну, правдою живу на світі, і будучи усім її ввічі, так і сиплю, мов піском, а тому, будучи і глаголю вам, так як книжка пише, попрошу всіх, Пред'явить документи!» Шельменковий шкирив зуби, зробив до зали такі круглі очі, що всі засміялися, навіть солдатня, що сиділа в задніх рядах, загиготіла, мов, по команді. Хоча й не второпала, до чого він хилить цей ряджений комедіант. «Я, будучи не той денщик, що ви собі думаєте, вівдалі!» «Навіжений Шельменко, я та й той один щик начальника губернської ЧК, і, будучи з ним в оцій залі, ще раз наказую всім пред'явить документи». Він примовк. І поки розгублена публіка перезиркувалася між собою, вихопив із кишені кукурудзу, замахнувся нею і згарчав. «Все оружіє на пол!» «Клуб окружен, і в случаю сопротивления буде забросан гранатами!» Після такої команди всі, хто сидів у залі, шугнули очима на двері, але з місця ніхто й не рипнувся. Біля виходу стояло троє невідомих, кожен тримав в одній руці гранату, в другий – револьвер. «Випалнять приказ!» Гаркнув Бородатий, клацнувши безпечником Бравнінга. На якусь мить у клубі спресувалася тиша. Потім і сколихнув крик начальника ривкому Долбоносова «Прекратіть! Ідіотські шутки!» Він схопився на ноги, права рука потяглася до кобури, але тут гримнув постріл – Божевільний Шельменко послав кулю із кольта прямісінько в його перенісся. Мрія сені Кацмана почасти справдилася. Долбоносов шарпнувся, обм'як і важко опустився на своє місце. Його качина голова впала на груди, ніздолото націлився в підлогу, показуючи, куди сказано було скласти зброю. «Може, комусь іще й непонятно?» повів кольтом по першому ряду юродивий Шельменко. «Сеня Кацман, Сиром'ятніков, Красуцький, а за ними й інша козирна братія. Хапливо відсцібали кубори, разом із пасками кидали зброю додолу, демонстративно відсуваючи ногами далі від себе». Червоноармійці в задніх рядах також загрюхали рушницями об підлогу, заважаючи одне одному і брязкуючи дулами, бо довгі три лінійки акуратно не вміщалися біля ніг. Щоб вони ворушилися швидше, один із контролерів, який пильнували зал, це був Петрусь Маковій, підійшов до задніх рядів. І так замахнувся гранатою, що москалики в один мент понагинали голови, затуливши руками вуха, наче боялися не кукурудзяних осколків, а тільки оглушливого вибуху. А ставіть. гукнув оглашений Шейменко, усім розтулити вуха, бо якраз наш самодіяльний хор виконає славень, ще не умерла Україна. Після. Хватського помаху, його руки, в якій поблискував кольт. На сцену висипало кількнадцять хористів, вони ж таки, видно, з усього збиралися грати і комедію, бо зодягнуті були, як лицедії, хто в сурдуті з краваткою бантом хто в старорежимному офіцерському строї, хто в драній селянській куцині, одна ж прихороша панночка». Красувалася в рушах, оборках і мережевах. Так от, ці хористи лицедії миттю вишикувалися у три рядочки, прибравши найсерйознішого вигляду під урочистий момент. Однак причинний Шельменко і далі загадував свої забаганки – Усім, хто є в залі, наказую будучи встати і тет разом із хором по правді співати наш славень. А хто не зможе, не знатиме слів чи ще з якої дурної причини, той буде звиняйти рос після такого попередження. Публіка стала на ноги, окрім певна річ, начальника ривкому Долубоносова, якому вже підвивали чорти. Побачивши, як підвелося начальство, виструнчилися, звісно, і москалики в задніх рядах. Вони із відтуленими вухами погано тямили, чого від них хоче цей навіжений з вовчим оскалом. Та коли йдеться про розстріл, то й глухий уторопає, що йому кажуть. Тим часом здуряний Шельменко, повернувшись боком до хору, махнув кольтом – як той капелан диригентською паличкою, і хор ушкварив. Стіни розсунулися від того могутнього співу. Високо вгору піднялася стеля і грім за вікном приєднався до хору. У залі теж співали всі до одного. А хто й не співав, то жваво ворушив губами, виокруглював рота, боячись стулити пельку навіть там, де годилося. Ні, це треба було бачити і чути, як вони дружно співали, як кутуляли щелепами, зажовуючи незрозумілі слова, натужно коптали повітря, аж борлаки їм ходили ходором. ревели, белькотіли, мугикали, мукали, але все те, хоч як це дивно, зливалося в єдину цільну мелодію, в переможну осанну, від якої мороз гуляв поза спиною. Може, так до ладу все виходило тому, що хор злагодженим батоголоссям накривав і вирівнював злякане белькотання зали, хоча й тут, поза сценою, дехто співав по-справжньому, вкладаючи в гімн душу і тіло. Сенья Кацман» Пам'ятав із цієї пісні, лише перший рядок ще не умерла, зате він знав, що це страшенна крамола, яку треба випікати розпеченим залізом. Та що вдієш, мусив придурюватися, що він також співає. Добре, що стояв у першому ряду, зовсім близько до хору, ніхто й не второпає, як воно є насправді. І Сеня ширко роздявляв рота, підкивував собі головою, скидаючи вгору тонкі бровенята, сполохано водив очима, одне з яких було косеньке. Та саме воно запримітило, що... Начальник у продкому з теж мели губами, а воєнком Красуцький з почуттям виводить кожне слово. Напрочуд зворушливий вигляд мали голомозі москалики, чудні такі дрібні, вухаті, наївні, шмаркаті, ну геть тобі діти, вони гули, як жуки, але так натхненно, що можна було заридати від цього видовища. У всіх роти стояли літерою «О». І за цих о подібних дірочок, як із дупел чи нір зринало якесь навдивовижу жужалісне гудіння жуків. Чорний ворон аж замилувався ними. Навіть виникло дурне бажання продовжити їм на хвилинку другу життя, хай би ще й затанцювали, адже вони ці ховрашки незабаром згинуть, як роса на сонці. Проте він знав і те, що далі зволікати ризиковано. Стількох людей не можна довго тримати у покорі навіть під гіпнозом гімну і кукурудзи. Тому, коли до клубу зайшли... Ще сутяга і козуб він рішуче махнув бравнінгом пора. Вовкола кайдалі залишався на сцені, продовжував диригувати хором і залою, а маковій з колядою почали виводити почесних гостей із клубу. Брали по троє-четверо під варту і конвоювали до комори з цементною підлогою. На дворі періщив дощ, гріміло, стіни в коморі були грубі, тому постріли звідти майже не чулися так, ніби хто батогом ляскав. — Невже ви нас гастріляєте? — із тремтячим подивом запитав сеня, коли його виводили в першій трійці разом із Красуцьким та Сером'ятниковим. — Це буде вашою великою помилкою? Ви могли б нас обміняти? — Ну, ти міняй, лоадулом револьвера коляда, штовхнув його між лопатки. — Ти що? — Діржинський, чи що, за тебе не дадуть і собачого хвоста!» Зненацька! Сеня зірвався і побіг, зігнувся, запетляв по зайчому, але коляда не поспішав, поволі підвів Штайера у витягнутій руці, прискалив око і, відпустивши втікача, ще кроків на п'ять натиснув на спуск. Якраз у цю мить вдарив грім, заглушивши постріл – Сеня ткнувся лицем у калюжу. Громом убило, чи що? <хи> Знизав плечима маколяда. Мені ще бабуся казала, що не можна бігати в грозу, бо вб'є. й ховайтеся, хлопці, в комору. Якби знав, де упадеш сам до себе, буркнув Красуцький. Він уже змирився зі смертю. Збиралися дивитися виставу, а вийшов «Концерт, еге!» – співчутливо сказав Коляда. «Ходімо, бо змокнете!» А виставу зіграла сама доля, яка послала чорному воронові третю зустріч. І жінкою, що розбудила в ньому приспаний гонор, що разу вона була інакшою, невловно інакшою, тільки знайома ще з першої зустрічі, іронічна посмішка і зараз тремтіла в її сірих очах. Кіна бачила, як, перш ніж підійти до неї за лаштунками, він дістав з кишені хустину, витер руки, чоло, ще раз розвернувся, довкола, чи ніхто не помітить їх разом. Мені не сниться, спитав. З біса гарною була ця керівниця аматорського трамгуртка і хористка, і блузка з рукавами бухами робила її поставу ефірною. Високий комірець відкривав недоторканно білу шию, а з під напуску, німба короткої зачіски дивилися такі вельможні очі, що він мимоволі. Звернувся до неї на «Ви». «Звідки, Витіно?» «Звідді, – сказала вона. І все ближче до вас, пане отамане, я тепер учителюю в Лебедині». «У Лебедині? Вчителюєте? Ви, мабуть, і не знали, хто я за освітою. А що я взагалі про вас знаю? Хоча одного разу ви дали мені урок на все життя». Тіно, тіно, чому Бог зводить нас тільки на мить? Але ж зводить, якби я знав, що ви будете тут. Пробачте, у вас тепер можуть бути неприємності, пусте. Ви ж нас примусили це робити, хіба ні? І знов цей іронічний усміх Скажете, що співали під страхом смерті Можливо, так би воно і було, якби Що? Якби відмовилися Прощавайте, Тіно Мені пора Прощай, отамане Холодно хоча й на ти, сказала вона Дасть Бог побачимося Точніснько так, як вона колись, попрощалася з ним біля ресторану «Софія» в Умані. Він повернувся і швидко пішов, та враз почув її оклик «Отамане! Не задавайся!» оглянувся, здивовано скинув бровами. «Бачу, ти так нічого і не второпав! Що?» «Це я!» Все придумала, сказала вона, і виставу, і все це збіговисько, он як. Але Ворон спершу її не зрозумів, А коли дійшло, остовпів ось, ось чому, все лягло так у масть. Злість зганяв на недобитках червоної залоги, що охороняла цукроварню. Саме тоді хлопці, упоравшись із радімами, підвели до колоди китайців. Їх також потримали під дощем, стояли мокрі, як ключі, і цокотіли зубами. одного з них голова спереду була голомоза, а на потилицю спадала туго заплетена кіска. Він гордо тримав цю... Кругло, як кавун, довбешку, і не трусився. Розділ четвертий Наступного дня в неділю Ганнуся ледве дочекалася вечора І знов подалася до високої греблі. Може, вчора щось сполохало Веремія? Може, він прийде туди сьогодні? Їй легше пройтися полем, ніж сидіти вдома в невіданні. Покрадьки озираючись на всі боки, вона піднялася на пагруб до вітряка, відчуваючи, як млоїть у грудях, як нудота підкочується до горла, зупинилась, віддихалася, ловлячи себе на тому, що боїться зазирнути за дверім вина, пересвідчитися, чи на місці її вузлик з їжею. Ні, його не було. Відчинивши двері, ганося помацала рукою за порогом, потім засвітила свічку, але від вузлика не лишилося й сліду. Якби якась звірина розшарпала чи птиця склювала, то видно було б, а так ні їжу хтось забрав. Спершу в ганусі обережно скинулась хвилька сліпої радості, що, можеш, це Веремій таки навідався вночі, та здоровий глузд підказав. Ні. Темне черво млина дихнуло на неї холодним сопухом мишви і пташиного посліду. Хто? Веремій не міг з нею так гратися. Хтось чужий... Придумав ці дурні піжмурки. Тільки навіщо? Якби хотів позбиткуватися над нею, то зробив би це ще вчора. Але ж хтось і випадково міг заглянути до млина і натрапити на її гостиниць. Тільки хто ж тоді написав їй записку? Хто покликав її до того місця, яке так багато означало для них з Веремієм? Верталася вона додому. У хаті не світилося, хоча мати ще не спала. Сиділа на лежанці і по совинному дивилася в темряву. «Ходила?» – спитала. «Ходила?» Ганнуся роздяглася. Тихо, як тінь підійшла до матері, сіла на теплу чирінь. Так і сиділи вдвох мовчки, дивлячись у темну стіну. Не діждавшись, що скаже Ганнуся, Мати обізвалася сама. Заходила ввечері Танасиха. Каже, що бачили на базарі в чигирині чоловіка, схожого на Ярка, е тільки перевдягнутого в старця. Обірваний, заріз, зачубатів. На дворі холодно, а він біднесенький босий. І в солом'яному брелі. «Хто бачив?» – спитала Ганнуся. «Ну, люди, хто ж?» Бачили, як він просив милостиню. «І ви їм вірите, ма». Начебто, каже Танасиха, хтось його впізнав. Хотів щось спитати, а він хамуль-хамуль невідомо, де й дівся. «Ярко ніколи не проситиме милостині», – сказала Ганнуся. «Ну, воно так, але люди чогось же говорять». «Вони мало нам наговорили» і брилябач сюди приплели зітхнула мати то я подумала може ох сил уже немає це слухати день у день їх обступали нові чутки то казали що Пораненого Веремія переправили лікуватися аж до Польщі. То пішов полос, нібито він сидить у Черкаському допрі. Хтось божився, що бачив його в Онуфріївському монастирі, перевдягнутого ченцем. Інші запевняли, що отаман продовжує воювати, тільки вже далі від своїх країв, прибравши собі нове ім'я, чи то Вовгура, чи Босий, чи Туз. До цього ще й доточили Бувальщину, буцімто козаки Босо чи того ж таки Веремія, зупинили поїзд десь між Бобринською і Цвітковим, усіх військових переколошматили за своїм звичаєм, а хто був у цивільному, перевірили, як годиться, документи, розгарячілі від доброї роботи козаки, підвели до отамана, в смерть чоловічка, який не мав ніякої посвідки, підвели та й питають, що з цим жидом робити, повісити зразу чи полоскотати, щоб зізнався, хто він такий. — А ну дайте йому сала, чи їстиме, — звелів отаман. Дали, бідоласі, цілу четвертину. Він уп'явся в неї зубами, відривав великі шматки і глетав, не пережовуючи. Еге, видно, що жид, але жид хороший, засміявся отаман. Відпустіть його. Аннуся навіть не всміхнулася на ту розповідь. Вона взагалі вже забула, коли сміялася, але ці балачки підігрівали надію, що верений живий. Ось і сон їй приснився недавно. Четверо дужих чоловіків внесли на їхнє засніжене подвір'я труну з його тілом. Він у брелі, в закривавленій у шиванці, шароварах і босий. Аннуся хотіла припасти до нього, оплакати, та Веремій раптом підвівся і сів. Вона хоче його покласти, згінька тисне йому долоною на груди, аж чує під долоною. Б'ється серце на ранок. Справді випав сніг, Прихопив у мрозець. Подвір'я засніжило, Як у ганнусиному сні. Вона вхопила десяток яєць, Побігла до ворожки, Хтодихи, щоб та розтлумачила. До чого цей сон? І баба Хтодиха довго не думала. Хоч вона, доню, у снах Все виходить на виворіт, але тут є й бопресь правда, живий твій Веремій. Кров не буду брехати є, десь його зачепило, але смерть не взяла. Зраділа Ганнуся, полетіла додому, сказати матері про сон і бабу Хтодиху. Прибігає, аж тут її обухом по голові. «Поєхалі з нами, мілашка!» «Апазнаєш труп своєго бандіта!» Біля їхніх воріт стояла підвода. Двоє військових забрали Ганнусю і повезли аж у матусів, де мали показати їй убитого. Вони були впевнені, що це Веремій. Проте інструкція вимагала, аби хтось із рідних чи знайомих засвідчив смерть. Дорогою ті двоє грілися самогоном, реготали, Щось цвенькали до Ганнусі, та вона не обізвалась до них ані словом, сиділа, закам'яніла, не відчуваючи холоду, і їй здавалося, що лоно її теж закам'яніло, не помітила, скільки вони їхали до Матусова. Час зупинився для Ганнусі, тепер їй було байдуже до всього на світі, навіть до того що недавно ще так гріло її зсередини. Зупинилися неподалік волосної управи, біля якоїсь тайні, і тут Аннуся побачила таке, від чого заворушилося волосся на її голові. Він стояв, уповен зріст, притулившись спиною до стіни конюшні, стояв роздягнутий босий, Простоволосий, лише закривавлена вишиванка та білі сподні прикривали його від холоду. Лице вже взялося намерзом, очі були заплющені, на впалих віях біліло дві смужечки паморозі. Ярку! Минув якийсь час поки Ганнуся зрозуміла, що він не живий. Його тіло, пролежавши цілу ніч на морозі, так задубіло, що ці анцихристи для розваги поставили його на ноги і зіперли на стіну, видно знущалися ще й мертвим, жбурляли в нього мерзлими кізяками, яких тепер повно валялося під стіною конюшні. Ярку! Це не ти. Вона справді не могла розібрати, він це чи ні. Підійшла в приту, з жахом вдивлялася в його лице, спотворене смертю і наругою, переконувала себе, що це не Веремій, схожий, проте не він. «Ні-ні», – казала собі Гануся. «це якийсь інший чоловік». А тим часом... Щось їй нашіптувало, що вона може помилятися. Адже не раз бачила, як смерть змінює людину. Мученицька смерть змінює до непопізнанності. Вона обдивлялася його лице, шукаючи рідних рис, розглядала шию, руки, обдивлялася його пальці та бачила тільки сліди знущань над убитим. Що скажеш, мілашка?» Ануся не знала, що їм казати. Вона не мала ніякої певності. Біля конюшні вже зібрався цілий гурт москальні. «Може, єщо заглянеш под кальсони?» крикнув котрийсь із них. «Там быстрей опознаєш!» Від дикого реготу Ганусі заклала у вухах. «А вже ж сказала вона». Загляну, тільки занесіть його до стайні. І що, чого? там ти його ізнасілоюєш? Кацапи знову заїжджали. «Отставіть!» – крикнув котрийсь із старших, що був не в шинелі, а в білому кожусі. Іде опознання є. бандита в поміщені, а свідетельства в протокол». Вони занесли його в конюшню, поклали на соломі, а Аннуся попросила, щоб її залишили тут саму. Не минуло й хвилини, як вона вийшла. «Так, це він!» підтвердила Аннуся. «Вот і ладненька, молодчинка. Домой тебя теж відвезуть, сказав той, що був у білому кожусі. Підпиши вот здесь!» Аннуся Задерв'янілою рукою поставила на папері закарлюку, і відчула, як у її жилах поволі прокидається кров. Щось гостро скинулося в лоні, воно було живе. І сон був на життя того ж Раму, який на Вереміїві могла бачити тільки Ганнуся, на тілі вбитого не було.